daripada surah luqman marilah sama-sama kita reset hati kita kita tenangkan jiwa kita kita dengarkan soalan yang pertama yang akan diberikan pencerahan oleh alfarid ustaz Kazim mengenai apakah sebenarnya kedudukan seorang ibu di mana sebenarnya kedudukannya di kanan ke di atas ke dan di manakah sebenarnya kedudukan martabat seorang isteri dalam kacamata Islam? Afadzalu Ustaz Afiduna Walakum Bajazila Syukur. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقَدَّرَ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِياه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْتَنَى الحمد لله forum kita pada malam ni bertajukkan tentang ibu dan istri satu kadang kadang bila sebut tentang ibu belum kahwin, tak ada masalah sangat. Ya, bila kahwin itu tidak ada konflik yang besar. Kalau ada pun konflik saja. Ya Sebab belum kahwin. Belum ada isteri. Tapi konflik itu kadang-kadang berlaku selepas berkahwin. Dia jadi macam-macam benda. Sebab itu di dalam agama kita. Kalau kita nak kahwin. Pastikan mendapat rada omak bapak bila mak bapak redha Allah senang kita masalah kita ni ialah kita tak dapat redha dan restu mak bapak, itu yang timbul masalah kita pula ikut pantun orang lama-lama ya, tanam pinang rapat-rapat supaya puyuk senang berlari ku pinang-pinang tak dapat-dapat ku pujuk-pujuk ku bawa lari ke mana? lombok Hmm. jadi ini kadang-kadang masalah pada kita bila kedudukan ibu ini sangat tinggi kedudukan mak bapak ini sangat tinggi tuan-tuan, rupa banyak ayat yang menceritakan tentang ibu dalam Quran cerita tentang walidain, mak bapak dalam Quran sampai Nabi kata nak masuk syurga ni kedudukan dia kena hormat mak bapak, sampai Nabi sebut syurga tu di bawah tapak kaki mak anak pun cari mana syurga mak tak nampak pun nampak tapak saja bukan macam itu nak maksudnya nak masuk syurga maknanya kena sayang mak hormat mak taat kepada mak selagi mana mak itu tidak menyuruh benda-benda yang maksiat kepada Allah kedudukan mak sangat hebat sampai mengatasi lebih daripada tiga tiga kedudukan daripada bapa yang keempat ini kedudukan ibu sebab apa? ayat yang ustaz kita baca tadi Ayat yang ustaz kita baca tadi dalam surah Luqman wahnan ala wahnin wa fi amain. Mak kita ni mengandungkan kita ni susah atas susah, berat atas berat. Dah lah badan tu berat, bawa kandungan lagi berat pula. Susahnya orang yang mengandung susah. Kita yang mengandung pun, segala lelaki-lelaki pun mengandung juga, tuan. Cuma tak salin dia. Bawa perut ke sana macam ni. Orang perempuan, Masya Allah. Bila dah mengandung, susah. Bila dah bersalin, lagi susah. Bila dah ada anak kecil, lagi payah. Kadang-kadang, bila kita mengandung, bila orang perempuan mengandung, masa kandungan tu senang lagi. Anaknya tak ada demam dalam perut. Ada pernah, tuan-tuan dengar, baby demam dalam perut. Sihat ke? Sihat. Anak dalam perut tak sihat. Kenapa? Taun. Mana ada tu sat? Anak tadi dia akan jadi demam kuning, anak tadi akan jadi merenggek, menangis bila dah lahir. Masa mengandung mana ada anak baby mengandung dalam perut ibunya mana ada anak tu menangis. Pernah tak dengar budak menangis dalam perut? Yang menangis tu dah lahir tu. Itu betul-betul dengar. Yang menangisnya apa? Yang dah lahir. Tapi kena tepuk pintu. Tukar nama lain. Baru dia menangis. Namanya Amal Al-Bak. <tuk> Tapi baby dalam perut belum menangis lagi. Tak pernah kita dengar baby dalam perut menangis. Kuat, kuat. Anak siapa menangis? Anak saya dalam perut ni. ha, kata dia. Tak ada ke tuan-tuan? Sebab itu kedudukan mak ni dah lah. Maksud mengandung itu susah. Selepas daripada itu pun makin susah sebab itu Allah Taala pesan pada kita buat baik kepada mak bapak buat baik kepada mak bapak jangan bagi mak susah jangan bagi ayah susah jangan bagi mak susah kedudukan taat kepada mereka sampai nabi sebut redha Allah fil redha alwalid keridaan Allah letaknya pada keredaan bapak redha Allah terredha walidain keridaan Allah bila mak bapak kamu reda pada kamu jadi bila kita nak kahwin, atau dah kahwin, ingat tuan-tuan, kita sebagai anak lelaki-lelaki. Kita sebagai orang lelaki-lelaki. Walaupun kita dah kahwin, ketaatan kita kepada mak tetap berjalan macam biasa. Walaupun kita ada isteri, keutamaan kita terhadap ibu macam biasa. Saya tadi di airport Ipoh. Saya dah dah nak masuk ke dalam bahagian nak cok imigresen dah dipanggil tapi ada seorang masih lagi tahan saya kejap lah ustaz kejap kejap je saya kata dah sampai terbang tu dah sampai saya nak pergi ke Singapura kejap je ustaz kejap je ustaz minta ustaz tolong nasihat abang saya saya tanya kenapa dengan abang dia kata ustaz abang saya dengan kakak ipar saya dah lama tak balik jenguk mak saya tapi abang saya dengan kakak ibu saya selalu datang kuliah ustaz. Selalu extend kuliah ustaz. Tapi mereka dah lama tak balik. Tak jenguk mak. Mak sekarang uzur. Sampai mak kata pada saya ustaz. Kalau mak meninggal. Jangan benarkan abang kamu menyentuh mayat mak. Jangan benarkan abang kamu menyentuh badan aku. Jadi saya rasa takut ustaz bila mak cakap macam itu. Mak rasa kecewa sangat dengar abang dengan kakak Ipah ustaz. Boleh tak ustaz kalau boleh dalam ceramah dia selalu datang. Boleh ustaz depan sekali duduknya. Ah ha, Bukan abang Haji sini lah bukan. Ini cerita di Malaysia bukan Singapura. Jadi ustaz tolong sampaikan saya takut ustaz. Mak saya dah huzur sangat. Saya takut abang saya tak sempat minta ampun. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua, letak isteri kita. Isteri adalah satu amanah. Seorang yang memberikan, diberikan amanah oleh Allah Taala kita untuk jaga kita. Untuk kita jaga. Untuk kita pelihara. Berikan kebaikan kepada mereka. Jaga mereka. Sampai Nabi sebut beberapa orang yang baik-baik. Beberapa orang yang Nabi sebut dalam hadis-hadis Nabi, orang yang baik-baik. Khairukum -baik. man fa'allamal Qur'an wa'allamah. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran kepada orang. Nabi baru orang terbaik ialah orang yang belajar dan mengajar quran Di segamat baru ini tuan-tuan, ada mayat yang 40 tahun sudah disemadikan. 40 tahun bila dibongkar kuburnya, mayatnya masih elok seperti baru meninggal dunia. Kulitnya tidak rosak. Mukanya tidak rosak. Cuma kankatannya sahaja yang berselut dengan tanah. Ada dua belas mayat. Ada dua belas mayat yang meninggal di antara 15 sampai 23 tahun sampai 40 tahun. Mayatnya tidak berusik. Di tanah tak diusik oleh ulat. Tak dimakan oleh ulat. Dan bayangkan. Yang lain sudah tinggal rangka. Yang sudah lain tinggal tulang. Tapi mayat ini macam baru disemadikan Semalam Bila ditanya kepada warisnya Apa rahsia amalan orang-orang yang sudah meninggal Yang tidak reput mayat-mayat ini Waris-warisnya menjawab Amalan mereka ialah mengajar Al-Quran Berpuluh-puluh tahun Belajar Al-Quran, mengajar dan mengaji Al-Quran Berpuluh-puluh tahun Lidahnya sentiasa basah dengan ayat suci Al-Quran Allah pelihara tuan-tuan Jadi di rumah kita ada Al-Quran Kenapa tak baca, kenapa tak belajar Dan kenapa tak mengajar Al-Quran itu duduk di atas almari saja. Letak bahagian atas. Dah atas berdebu. Akhirnya Al-Quran menjadi suci dalam debu. Engkau bagai air yang jernih. Di dalam bekas yang berdebu. Tuan-tuan, nombor satu. Nabi kata apa? Orang yang terbaik siapa dia? Khiarukum, khiarukum li ahlikum. Yang paling baik di kalangan kamu, yang paling baik di kalangan kamu, ialah orang yang paling baik dengan istrinya. Sampai Nabi letakkan pula yang kedua, tadi yang paling baik orang yang mengajar, yang belajar Quran. Yang kedua yang paling baik ialah suami-suami yang baik dengan istrinya, yang jaga istrinya, yang detik istrinya, yang mencukupkan nafkah pada istrinya. Laki-laki ini adalah laki-laki yang terbaik. Jadi mana-mana abang-abang yang belum kahwin Belum lagi terbaik Cari isteri cepat Supaya jadi suami yang terbaik Supaya boleh jadi jiran Rasulullah Di dalam syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ingat Macam mana pun kita Siapa pun kita Ustaz Don ada ayah lagi Untung mak dia pada Ayah dia pun masih hidup Saya dua-dua dah tak ada Ustaz Arun Pun dua-dua dah tak ada Ustaz Nuzan Dua-dua masih ada yang mana masih ada mak bapak. Inilah peluang untuk mencari pahala. Sebanyak-banyaknya. So, Inilah peluang untuk mencari syurga. Dengan adanya mak bapak kita. Bagi kami yang dah tak ada mak bapak. Apa yang boleh kita buat? Doakan. Doakan. Sedekahkan. Macam-macam boleh kepada arwah. Dan kita semua yang ada isteri malam ini. Carilah pahala. Daripada isteri-isteri kita. Dengan melaksanakan amanah yang terbaik yang Allah bagi pada kita. Tunangi ibu bapa, doakanlah sejauh terang. Kita anak harus membela, amfam bila sudah dewasa. Jangan biarkan mereka sia-sia di hari tua, kecewa hidup dan merana, kerana perbuatan anak derhaka. Wallahu a'lam. Barakalawwakum salamualaikum. Tonton Rahimakumullah Satu permulaan yang sangat menyayat hati Memberitahu kita bahawa ibu kita lebih tinggi daripada segalanya Bahkan Apa-apa ya, agama dan bangsa pun memartabatkan ibu Tapi Islam menilai tambahkan daripada nilai sejagat Dengan menyatakan syurga di bawah telapak kaki ibu Masyarakat dan juga saya tertarik bila Ustaz sebut tentang penghayatan tadi. Kenapa tuan-tuan? Kerana trend menyiksa ibu bapa sekarang dah meningkat. Jadi ini satu nasihat yang baik untuk kita sama-sama kekang trend tersebut sebelum dia menular dan sekaligus apabila Ustaz menyatakan khairukum Atu khairukum li ahlik wa ana khairukum ahli, itulah sebaik-baik contoh kita. Kalau kita baik dengan keluarga, ingatlah itulah sebenarnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, daripada martabat seorang ibu, martabat isteri tadi kita berpindah kepada Al-Fadhil Fazdon. Ah ha, kepada Ustaz Don, saya ada dua soalan dalam satu. Ah ha, ni tiba-tiba Oh tiga. Tiga soalan tiba masuk. Pertamanya Ustaz ya Bolehkah Ustaz menerangkan tanggungjawab seorang anak pula pada ibu. Ha, sekarang kita ambil posisi diri kita sebagai seorang anak pada ibu. Dan juga tanggungjawab hak seorang suami pada isterinya. Tapi ada kasih tips sikit Ustaz. Tips dia Ustaz. Ramai remaja-remaja di sini. Belia-belia di sini. Ramai muslimah-muslimah di sini. Kasih tips. Pilih calon isteri. boleh tuan-tuan ya. tips pilih calon isteri sebelum kita memasuki alam rumah tangga. Dipersilakan ustaz. A'ud billahi minasy syaithonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bagi secara jujur dan terus terang lah kat semua saya baru setahun jadi suami Jadi saya tak pandai nak cakap Maka apa yang saya nak cakap Apa yang ada dalam hadis Makna dia Hak mana yang saya baca tu semuanya Nabi buat Kita kena buat Tak tu je Kalau saya tak buat Saya tak berguna Kalau tuan-tuan tak buat Tuan-tuan tak berguna Sama je kita Okey? Boleh? Baik Bila tanya tadi soalan apa dia tanggungjawab Seorang anak kepada seorang ibu Izinkan saya uh, Sebut satu kisah Kisah ni Belum anak dengan ibu Kisah ni seorang lelaki Dia nak buat haji Bila dia pergi buat haji dekat Mekah tu Dia bawalah duit banyak dengan dia Duit yang dia bawa dinar. Seribu dinar Kalau convert dengan duit Malaysia hari ni satu dinar 800 ringgit kalau seribu dinar maknanya dia dia bawa bersama dengan dia lapan ribu jadi lelaki ni dia bawa duit tu pilah dekat Mekah seribu dinar masa di Mekah bila dia nak buat raja haji jadi raja haji ni bukanlah lama lima hari enam hari saja tak bolehlah bawa duit banyak-banyak duit tu kenalah simpan rumah kawan dia jadi dia simpanlah dekat rumah kawan dia uh, yang terkenal dengan sifat baik, jujur dan amanah yang, yang termaktub dalam kitab ha, kitab ni dikeluarkan cerita dia dan diceritakan oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri seorang aklim di Malaysia Masya Allah, Tabarok Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia dia untuk menyampaikan kitab ilmu. Lepas tu bilalah bapi rumah kawannya dia ni lah Assalamualaikum, Alaikum ni nak pi buat kerja haji oh dia kata lepas tu nak minta tolong simpan duit boleh tak kawan dia kata silalah aku ni bolehlah tolong simpan duit dia kata tolong simpan ni seribu dinar dia bagi kat kawan dia dia pun pergi buat haji habis selesai kerja haji lima hari tu dia pun balik bila dia balik-balik dia pilah rumah kawan dia tak sehat tu dia bagi salam assalamualaikum anybody home bila dia tanya tu, lepas tu buka-buka pintu -buka budak yang jawab alaikum salam ya ada orang di rumah Buka-buka tengok budak. Lepas dia tanya lah Abah mana? Budak tu kata, Pakcik mainlah masuk dalam dulu. Bila jemput masuk duduk, dia kata, Abah ni Pakcik. Dalam masa Pakcik buat haji, Abah meningai. Pakcik ni dia kata, Allah, duit aku ni macam mana? Main? Seribu dinah. Lapan ratus ribu ringgit ni. Ada tak faham Abah apa-apa? Ribu-ribu kah? Satu-satu dia dah Ni kawasan ni jangan main ni. Ada, ada ada, ada, ada tak dia abang tu? Budak ni kata, tak ada pak cik. Tak abang apa-apa. Ada tak dia kata, kawan aku ada bagi barang? Tak ada pak cik. Abah tak cakap abah. Sampai sudah dia tanya anak kawan tu. Anak dia tak tahu. Isteri dia tak tahu. Seluruh ahli keluarga dia tak tahu. Duit tadi letak mana tak tahu. Okey, apa. Dia ni pergi jumpa dengan seorang ulama. Dia jumpa dengan seorang ulama di Mekah ni, dia tanya. Cuma saya highlight sikit. Peristiwa ni di Mekah. Mekah merupakan satu tanah yang disebut sebagai tanah haram. Dan saya yakin, Haji Ismail pun baru pi, Ni kawan-kawan ni, ramai ni. ayam dan bunda muslimin dan muslimat yang ada dalam majlis ni. Yang dah pergi Mekah dan tahu. Di sana, dia satu tempat yang benda yang tak berlaku di tempat kita boleh berlaku di sana baru saja doa sampai haja ustaz lagi tahulah ustaz lagi lagi ariflah baru hajat hatinya sampai baru sampai hajat hatinya sampai betul tak ustaz jadi di Mekah ni dia pergi jumpa dengan ulama tu dia tanya ke ulama tu assalamualaikum waalaikumsalam wahai tuan syekh saya ni simpan duit dengan kawan saya bila saya simpan duit dengan kawan saya kawan saya meninggal saya tak tahu duit tu disimpan mana nak buat macam mana maka tuan syekh tu kata malam ni pergi dekat telaga zamzam bila sampai di Telaga Zamzam Panggil nama kawan kamu Kalau kawan kamu daripada kalangan ahli syurga Maka dia akan menyahut panggilan kamu Malam tu dia pi, Dia pi pergi, pergi, pergi Dia panggil nama kawan dia Tiga kali dekat Telaga Zamzam Tiga kali kawan dia tak menyahut panggilannya Bila tiga kali kawan dia tak menyahut Esok tu dia pergi jumpa ulama' tu Dia kata Wahai Tuan Syekh Tuan Syekh suruh saya panggil nama kawan saya Kawan saya tak menyuk pun panggilan saya Tuan Syekh ni kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi Aku takut dia terdiri daripada kalangan orang ahli nuraka. Lepas tu dia kata macam mana dengan keadaan duit saya? Tuan Chen suka kata ada satu lagi tempat, nama dia Telaga Barhut. Telaga Barhut ini berada di Yaman. Pergi di Telaga Barhut panggil nama kawan kamu. Kalau dia terdiri daripada kalangan ahli nuraka, dia akan menyahut panggilan kamu. Kawan ni pun naik kuda pacung kuda dia pergi kutuk-kutuk-kutuk-kutuk-kutuk-kutuk-kutuk-kutuk tepi sampai di Yaman, tepi dekat telaga Barhud. Ha ni Dr. Zakifri cerita. Bila sampai di telaga Barhud, dia panggil nama kawan dia. Dia panggil kawan dia punya nama bukan tiga kali, sekali je. Dia panggil-panggil kawan dia menyahut panggilannya, "Yo!" Ya. Dia terkejut. Makna dia kawan dia daripada kalangan ahli Nuraka. Mula soalan pertama dia tanya, "Oi Mat, duit aku hang tak mana?" Ha tujuan dia Nabi intulah dia datang nyabit. Bukan kira kawan tu nak raga ke tak. Ada kawan tu dah selamat dah duk nak onoraga dah. Bagilah. Hadiah tu dia. Bila dia tanya-tanya macam tu, kawan dia kata, "Hang jangan takut. Duit hang aku simpan dengan elok. Hang pi rumah aku." Hang tengok di sekian-sekian tempat Dekat bawah satu pokok Aku tanam duit hang di situ Isteri aku tak tahu Anak aku tak tahu Siapa pun tak tahu Sebab apa? Duit yang banyak ini Boleh menggelapkan mata Siapa-siapa je boleh buat lari duit hang ni Jadi aku tak percaya dengan orang lain Aku tanam duit tu Aku yang jaga duit tu untuk hang ang ang Maka timbul persoalan pada kawan Dia Dia amanah Dia jujur Dia baik Tapi apa sebab dia masuk nurakah Sedangkan duit tadi dia boleh buat lari Maka tanya kawan dia kepada Hak kawan untuk masuk Nurulqah ni Dia kata apa? Wahai sahabat Apa sebab yang menyebabkan Ham masuk Nurulqah Sedangkan Ham begitu amanah Jaga duit aku Dia tanya lagu tu Apa jawab kawan dia? Ah Tuan-Tuan ingat tau Ni saya habak ni Ini bukan anak dengan mak Bukan suami dengan isteri Dengar anak-anak Berapa? Aku ada seorang adik perempuan adik perempuan aku miskin adik perempuan aku susah adik perempuan aku hidup dalam keperitan aku, dia kaya, dia baik aku tak pernah tanya khabak dia tak pernah ambil tahu dan tolong dia dan yang ketiga, yang paling saya terkejut sekali bila saya baca kitab tu dan saya dengar Dr. Zulzina cerita, saya terkejut dengar kepada dia yang ketiga Tadi yang pertama, aku tak pernah ambil tahu, tak pernah tanya. Yang kedua, tak pernah tulung. Yang ketiga, aku tak pernah ada rasa belas kasihan pada adik aku. Makna dia, dengan sebab tiga ni, aku ditarik masuk dalam neraka. Hak perasaan duduk dalam hujung hati tu. Perasaan yang duduk dalam hujung hati tu pun, Allah akan korek balik ke akhirat esok. Dia akan tanya soalan tu. Itu abang dengan adik perempuan. Abang dengan adik perempuan dalam Quran yang sebut ni Paling banyak hanyalah berkaitan dengan membahagikan harta pesakar Tapi mak dengan isteri Dalam Quran Menyebutkan berkaitan dengan benda yang kita kena tunaikan pada mereka Makna dia Kalau sekelumit hati kita, kita rasa ih eh, mak ni nyusuhkan lah Oh esok jawab engkau. Sayang saya Sungguh Hak Hani sotong tu bukan K kalau kata saya tu ni doktor Zulkifli sotong. Hak orang alim di Malaysia ni. Eh. Tu. Saya baca hak ujung tu sebab apa? Tadi masa nak mai ni tadi eh, saya baca sorsan ni tadi masa nak mai tadi masa dok lintas bawah ni saya dok kat atas tu saya dok tengok siap ada abang-abang tadi seorang pakai snow cap tadi warna kelabu. Pakai baju warna kelabu t-shirt dengan pendek eh, tu tengok berpeluh-peluh dia paman jalan kaki. Saya duduk dalam kereta dengan Haji Ismail tadi Macam duduk tengok tingkap Saya tanya ke Haji Ismail Haji Ismail, boleh tak saya jalan dengan orang lain juga masuk Haji Ismail kita jangan Ustaz Haji, Ustaz tak sampai oh, tak Saya kata dulu Kita rasa belah kesian Allah orang Main, main, main pula bukannya ada kipas Kat kita yang duduk dalam kereta pula ada kipas Jadi perasaan belah tu sebenarnya kita kena ada Belah kasihan tu kita kena ada Maka daripada cerita tadi tu Saya ambil cerita tu Saya nak cerita pada tuan-tuan kata Mak kita tanggungjawab pertama sekali yang kita kena buat Adalah kita kena berkawan dengan dia Hari ini kita selalu suruh mak bapak jadi kawan pada anak-anak Tapi dalam Quran Allah kata apa? وَصَّحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُفَةً Tak sebab ustaz tu baca وَإِنْ جَاهَدَا كَعَلَا أَمْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa tu ayat dia suraqallahu al'ali al'aziz kalau mak kita suruh buat jahat iaitu mensyirikkan Allah buat jahat ni mensyirikkan Allah jangan taat pada dia tapi berkawallah dengan dia dengan kawan yang baik kalau mak suruh buat jahat dan saya yakin dalam negeri apa Negara Singapura ni termasuklah negara Malaysia Mana ada mak bapak suara nak buat jahat Mustahil lah tuan, -tuan. Mustahil lah Saya yang anak duduk dalam perut pun Oh Tapi duduk sembang jadi macam orang gila Adik buat apa ni apa halo, ni Halo-halo-halo Orang tengok dia ni cakap apa ni Telefon isteri Dia tak ada Lah ni kan sanggih ada ipad tu kan Bila tak ada no, malam tak ada Nak cerita lah kat dia Apa jadi malam ni FaceTime FaceTime Bila FaceTime tu Suruh dia ambil hat microphone Ada dua Iphone Earphone Earphone ada dua Suruh so, satu hak dia Satu hak baby So letak kat baby Assalamualaikum Anak abadi buat apa ni Lepas tu isteri kita Dia tenang Dia tenang Dia tenang o, Jadi macam orang gila pulak lah Kalau hak duduk dalam perut pun kita jadi lagu tu. hak selok-elok boleh duduk belajar sekolah. Sekolah 5A lah 4A lah apa semua. Takkan mak kita nak suruh kita buat jahat. Mustahil lah. Mak kita membeli sekolah lah. Tidak. Ha. Maka kalau lah mak kita suruh buat jahat. Dalam Quran kata pun kena buat kawan. Hak yang tak suruh buat jahat. Kita kena camping dengan dia. Kena kawan baik. Ambil tanya dia. Saya bila contoh dulu saya rasa bersalah. Sebab, saya, isteri saya tak ada kat Malaysia. Jadi, saya dengan mak mentua saya, saya tak apa, -apa nak besa semak. Malu sikit lah. Tak besa kan, bila telefon tu rasa macam, hmm, nak cepat-cepat letak lah. Segan. Kalau mak mentua main rumah tu, jadi, saya tak nak duduk pula dah. Rasa macam, eh, mana nak duduk? Cukup mana yang sesuai? Dia tak besa, sebab isteri tak ada. Tapi, dia saya cerita ni, saya kadang-kadang bersalah. Sebab, hari tu, adik saya nikah. Ingat lupa, hari Sabtu mak saya ayah. Ayah mentua saya ngaya, ayam tau saya mai. Saya dan pi kat meja, assalamualaikum. Ha, dad mom, sihatkah? Sihat, terima kasih mak. Saya saya pi tengok orang lain ustaz. Saya. saya apa? Orang ngapa? Penyambut tetamu pakai dengan butai betul lepas tu, depa suruh jadi penyambut tamu. Dok pi sambut tamu dan kirahlah betulah. Pastu dah balik saya tak tahu. Dia rasa bersalah. Sebab apa? Mak bapak mentua pun kita kena jaga. Ya. Jadi saya nak sebut kata-kata Bak anak dengan mak ni Tang mana Bumi mana Tak ditimpa hujan Semua kita ada Dalam keluarga siapa Sini Singapura ada Ada cerita Tengok ada cerita mistress Hermanat Ada Sini Bawang merah Bawang putih Ada Bawang merah Bawang putih ha? Dalam kehidupan siapa Yang tak ada Bawang merah Bawang putih Dalam keluarga siapa Yang tak ada Makcik mulut celupak diseye tak boleh. In whose family don't have uh auntie ha. ha. Dalam dalam keluarga siapa yang tak ada pak cik buzu hati? Dak, saya tanya penonton. Pasal saya habaq, dalam keluarga saya pun tak terlepas benda tu. Kontum mesti ada. Maknanya dalam stadium ni semua kita ni semua sama. Sebab tu Nabi masuk yang kedua lah pula. Tanggungjawab pada isteri dia. Sebab tu Nabi, bila dia ajak kita, dia tak ajak macam mana cara nak hidup di zaman dia. Baginda Nabi kita, sallallahu alaihi Wasallam, Tak pernah ajak pun kita hidup macam mana hidup zaman Nabi. Tak. Nabi ajak kita hidup di sepanjang zaman. Semua hadis Nabi, semua Nabi bagi semuanya untuk hidup di sepanjang zaman. Okey, contoh. Saya jawab soalan nombor tiga. Contohnya, contoh pilih calon, calon isteri. Nabi letak dah. Kawinlah isteri kamu tungkahul mar'ah li'arba'. Kawin orang perempuan kerana empat. Pertama, li jamaliha kerana cantik dia. Nabi habaq nak cantik lagu mana? Dak, Nabi bagi subjektif sebab apa? Sebab the beauty is on the apa? only eye of the beholder. Ah, ha, yang jangan ingat aku old, saya tak habis nak mengutip. Ha. Ha. Ha, pasal ni aku tak habis. Ha. sebab ha. beauty tu dia duk kat mata kita dong. Ada orang dia tengok perempuan kulit warna apa, putih ke bu. dia kata, oh lawa. Dia tanya orang lain. Orang-orang dia kata, eh, tak lawa. Aku okey lah. Eh. Hak yang kawan kata tak okey ni pula, dia tengok jenis kulit lagu macam... Siapa, kan? No? Hak ni sikit... Beyonce. Sebut je lah, tak kenal pun. Kenal <laughs> pun Oh, dia tengok hak lagu Beyonce tu. Ui, lawa je lah. Hak kawan yang seorang ni, tak ada apa pun. Kawan ni kulit gelap apa pun. Cepat kulit... Sebab apa? Putih tu. Sepanjang zaman ada orang kata lawa, ada orang kata dok. Hak kulit gelap pun sepanjang zaman ada kata lawa, ada kata dok. Sebab tu Nabi kata, kahwin orang mumpah kerana cantik. Yang penting, dia cantik di mata kita. Kita tengok dah, kita syok. Mesti. Sebab tu, dia tak boleh pukul isteri kat muka. Lepas tu, isteri tak boleh duduk bagi lutut naik muka suami. Oh, dia buat macam kawan tu. Dia buat bagi lagu tu. Kalau bedah hidung, kalau tak boleh. Haa. Hmm. Takat terkejut dalam tidur tu Bila terkejut mimpi tu takat tenang jatuh kati Okey lagi Dia mengelupokkan airan malam kan dia Mimpi kita tersentuh perut dia apa-apa Dia bagi sekali jatuh Hak tu tak apa pasal kenal perut Hak muka jangan Pasal apa? Cantik tu penting ah ha, Tapi tak Tengok Tengok kata Allah Ta'ala Semua empat-empat ada mata Semua empat-empat ada satu hidung Semua empat-empat ada mulut tapi ubah sikit jadi lagu Muka Ustaz Harun. Ubah sikit jadi lagu Muka Ustaz Karim. Ubah sikit jadi lagu macam tuan moderator, itu. Ubah sikit jadi macam Muka saya. Ubah tak mana pun tak tahu. Tapi yang penting ada rupa dia. Jadi Nabi bagitahu kata, kahwin orang perempuan kerana cantik dia. Mesti kenal. Tapi cantik, punlah. salah, Terus masing-masing. Dia tak ada kata, Haa, apa, nikah, orang, apa, nama rambut pendek. Haa, oh, orang perempuan kena rambut panjang. Dah dia suka rambut pendek. Oh, tak, tak, tak apa saya cakap tu je lah Boleh saya Lanjutlah budak-budak ramai Nak bagi contoh Advance tak boleh Kalau saya kejik mata tu Tentang faham lah Lepas tu Kawin orang perempuan Jadi Saya titik di situ Kawin orang perempuan tadi ada empat Kerana cantik Kerana keturunan Nabi kata kerana keturunan Walaupun dalam hadis Nabi Nabi kata Kawinlah dengan orang perempuan Yang boleh bagi zuriat banyak Tapi Nabi tak menafikan Untuk kawin dengan orang perempuan Yang zuriat sikit Tak ada masalah Pilih kita Terserah Terserah Pilih eh, Kawin Mana-mana Yang ketiga Kawinlah dengan orang perempuan Yang mana apa Yang ada harta Eh sorry uh, Apa dia eh, Kerana harta dia Kerana dia ada harta Tapi Nabi tak kata Yang banyak harta Itulah bagus Tak Nabi kata ada harta Maknanya Kalau sesama Contoh student nak kahwin Dia tak ada harta Harta dia ada sikit Dia ada contohnya Pencil box aja ke uh, Dia ada apa? Bed sandang aja ke ha, Tak apa Benda tu harta dia Kurang-kurang dia ada Kawin Kalau kita selesa Sila Dan yang keempat Nabi kata Kawinlah dengan agama Tapi yang ni pelik Hak nombor empat Dia tak buat macam tiga ni Dia bagi explanation Haa nampaklah Nabi Hak tiga ni kau Ambil Buatlah lagu mana pun Siapa suka Suka lah ikut masing-masing Tak ada siapa salah Tapi yang empat Taribah siadak Ambillah yang agama Kamu akan senang Agama-agama Islam Dia explain pulak Makna dia, esok kalau... Tuan-tuan, maafkan saya. Nah. Isteri saya mengandung. Saya pesan dia. Jangan lupa baca Quran. Saya baca kok jauh. Hak dia, anak dekat dengan dia. Saya pesan dia. Surah so baca surah Maryam. Tapi, sebelum dia pi masyarakat, nak pi duduk surah-surah itu. Dan sehingga sampai sekarang lah. Setiap kali baca surah Maryam tu saya dengar. Baca. Dan pebeti bacaan lagi. Pebeti bacaan lagi. Baca tu, ni nak bagi anak dengar. Kita nak baca Kita kan nak masuk Kena ada kunci Nak buka kereta Gigi kunci semua mana Sama Kalau silap masuk gigi dia Tak buka kereta Baca surah Maryam Untuk anak nak jadi cerdik Salah makhra suruh dia Kunci dia tak betul Tak jadi Dengar juga Sebab apa Agama Agama Nabi pesan tadi Kena cari yang ada agama Dia senangkan kita Semua kena ada agama Anak kena ada agama Suami kena ada agama Dan yang paling saya nak buka Last Boleh tak sikit lagi boleh boleh yeah, <makes tea> hmm. <Really? melod segots> <makes tea> ah. Si dia mean, <That's> <makes tea> hmm. <makes tea> ah, tu ayaq dia dua-dua tengok kata budak ni budak muda bagi dia semangat cakap seorang-seorang. Hmm. Diseh lah aku seorang-seorang. Hmm. Olah nak cak bila? Ada orang suka cakap. Padah tau. Senyap-senyap. Hmm, angin ni tiup hilanglah dia. Ha eh, bukan. tu Nak abang kata. Dok bukan. Nak abang ni. Saya nak pesan Suami, isteri Mak Dengan ayah, dengan anak Pokok paling utama sekali tanggungjawab antara semua tu Sebab kalau nak baca tanggungjawab satu-satu ubik -satu. Tuan-tuan, buka buku Jabatan Agama Tuan-tuan yang muiz Sedia, dah ada, dah tanggungjawab di selesai Senerai, saya nak pergi yang penting Mak, ayah, dengan anak Suami, dengan isteri, dan anak-anak Yang paling penting adalah Semayang berjemaah. Oh. Itulah tanggungjawab dan peranan Yang paling besar Contoh, cuba bayang. Baru bergaduh tak siap. Tak siap oh, mak dengan anak bergaduh. Ataupun ayah dengan anak bergaduh. Ataupun suami isteri bergaduh. Gaduh-gaduh. Lepas tu, azan masuk. Cuba tengah duk gaduh-gaduh tu. Suami anak uh, yang. Tok, saya azan tak ni. Masuk waktu. Dia pun azan. Agak-agak lepas dia bagi. La ilaha illallah. Allahumma marabah zidak wa Baca atas dah habis. Amin. Isteri dia sambung. Nah, Itu dia lah. Masuk waktu buat, buat nak buat baik pula. Oh. Oh, dia gaduh. Takkan pula. Isteri kita bila dia dengar lupa tu. Terus. Tawabat lahum. Dia mesti pengen ambil uduk. Hak kita pun pengen ambil uduk. Ambil-ambil uduk. Dua, dua nak berdiri semayang. Takkan kok masa suami kata. Sof. Kita berdiri. Ataupun ayah kata. Atau anak jadi imam untuk mak bapa kan. Anak kata. Sof. Lepas tu seorang kumat. Allah akbar, akbar. Contohnya suami kumat. Takkan isteri nak kata. Hm, tunjuk baik kan, tu. Haa. Mesti tak ada ah, Confirm Sebab apa? Saya bagi contoh ni bila. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri Buang yang keruh Ambil yang jernih Baru teguh peribadi Saya pun kadang-kadang gaduh Dengan isteri saya Allah kadang-kadang Benda yang dah memang mak maklum Orang perempuan tak hati Hat kita hati Hat mereka hati Kita tak hati Contoh dia tengok peta depa dah pusing peta Seuapa kali Dah lah kat tengah jalan Kita dah bawa peta Oh motor kanan. Eh kita dah corner ah. Eh kiri. Oh masa tu menyiratlah darah kita. Ni ingat ni apa? Bempelah. Lu boleh duk buat eh eh eh tengah duk buat tengah jalan. Ni kena U-turn je oh, kalau Putra Jaya. Ah, badlah betul sakit. Tengok, eh. terturuh gaduh. Hmm, sakit gaduh. Tudialah, ai suruh you tengok elok-elok -el ada pushing dah, dah peta tadi bagi you. Hmm. Hey, ada ah, jadi gaduh. Setelah kawan ni muncul, tak mau tengok peta tu. Bila dia tak mau tengok kitab peta. Ha, lagi kat mana? Hmm, pilih datang mana pun. Gaduh. Habis. Habis tu setelah dia tak mau cakap. Ha, balik setelah lagi, buat lagu tu. Masuk waktu maghrib, azan kat rumah tu, kata ambil uduk nak semayang. Bila pamat, takkan. Isteri nak kata tunjuk baik, dia pun mesti semayang dengan kita. Habis-habis semayang tu kan. Kita dah buat, innaka hamidun majid, assalamualaikum warahmatullahi. Kita bagi salam, kita tengok belah kanan kan s Nampak dia duduk dalam telkung Takkan Saya nak pergi tutup Kalau dia lagi kuat atas Dia duduk semayang pun Dia Bagi salam belah kiri Nampak dia pun Bagi salam belah kanan Bagi salam Ikut kita Dia ikut kita Tak mana yang kita tak reba dengan dia Habis-habis tu Angkat tangan Baca doa Salam cium tu mm, Hilang habis eh? Sorry ayah Tadi silap eh. You tengok petau Tak mana pun tak apa I boleh jalan ya, tadi. Dia jadi lagu tu Betul tak apa saya cakap Ha. Sebab saya amalkan benda ni Sebab saya ba, saya tak lari daripada bergaduh dengan isteri Tak lari Wallahu alam Maka peranan dia yang tadi Untuk semua sekali Anak berkawan dengan mak bapa Jaga anak elok Jaga meruah dia Jaga agama, uh, jaga hubungan baik dengan dia Kawan lah maksudnya Hati Suami isteri Dengan mak bapa sikit campur Adalah semayang baji maaf Itu yang paling kena jaga ha. Untuk yang nak kawin Empat tadi Wallahu alam Wallahu alam Wallahu barakallahu fik aziz ya jadi alhamdulillah tonton jadi kalau tengah kicau-kicau ha. ah ada kat rumah tu suami isteri ya azankan isteri kita ya baik ya alhamdulillah baik dalam kita berumah tangga tu hukum imam dan makmum aulah ha. ni nak cuba buatlah eh <laughs> bila kita berumah tangga tonton berjemaah itu satu take away yang insya-Allah kita sama-sama akan lakukan kerana apa tonton di situ ada Cara nak tegur suami pun, Subhanallah, nak tegur imam. Padahal imam dah salah dah dengan cara yang baik. Semua hukum imam dan makmum kalau kita telusuri, Subhanallah, MasyaAllah, Tabarakallah. Tentang rahmatullah, salah satu dari perkara yang menarik tadi, adalah sifat ihsan kepada ibu bapa kita. Perlu kita terapkan sedangkan saudara kita ataupun adik perempuan kita kita tidak ada ihsan kepada dia itu menjadi penyebab kita kena neraka. Jadi Al-Fadhil Ustaz juga menyarankan dia dengan kisah beliau untuk kita telusuri kisah-kisah para ulama, para salihin, manaqib-manaqib mereka untuk kita mendapatkan manfaat-manfaat insya-Allah taala. Nah, cerita ni macam cerita Sulaiman Akhlakkan hikayat tadi Ustaz eh? ha, tapi ni cerita betul lah orang tua rahimakumullah. Baik. Kita sekarang telah dengar fakkan pertama dan kedua mengenai bagaimana kita menjaga hubungan, kepentingan menjaga hubungan, peranan dia dan sebagainya. Sekarang kita masuk sedikit tuan-tuan. Ha, ni baru mula ni panas sikit ni. Ah, ha, dia makin naik makin naik insya-Allah. Apa dia tuan-tuan? Kita akan bersama-sama mendengar daripada Ustaz Harun. Ustaz, boleh tak ustaz berikan skenario-senario? Ah, Mengapa konflik mertua dan menantu ni boleh berlaku? Pertama, mengapa dia boleh berlaku? Sedangkan perkara-perkara ni kita dah tahu Menafarmah, humanafarmvinus Kita kompliment each other, Tapi masih berlaku lagi Boleh berlaku lagi, mengapa? Dan kalau dia berlaku seperti mana Sosdan sebut tadi Macam mana nak kawal marah? Zad? Saya nak mengamuk ke? Tapi tu mertua saya Saya nak keluar ke? Nak tutup pintu kat bilik ke? Macam mana nak kawal marah? Kasih tips sikit, Sosdan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Baik, muslimin dan muslimin Anda rahmati Allah Boleh saya juga andaunya pengetahuan am ah. Siapa dapat jawab insya Allah Anda dapat dua tiket Pergi Umrah Bukan tahun ini 20 tahun down the road Nasib Anda masih hidup Pertama, bilang kepada saya Negeri manakah Yang paling banyak Kadar penceraiannya Jika Anda bijak-bistari Silalah jawab soalan ini Negeri mana? Bukan Singapura Surprisingly adalah negeri Rusia Negeri? Rusia Kedua adalah Belarus Ketiga adalah Ukraine Dan keempat adalah negeri Moldova Alhamdulillah Singapura Malaysia tidak termasuk Negeri-negeri yang kadar penceraiannya terlalu banyak dikatakan di Amerika Syarikat. Tahu di Amerika Syarikat. Di mana? Dekat dengan negeri Guldestan. Di mana negeri Amerika Syarikat dikatakan setengah perkahwinan yang berlaku akan berakhir dengan penceraian. Kita balik ke Singapura, masya-Allah. Orang Islam agak ramai, mungkin 700,000, 800,000. Justru Justutulah Doktor Yakub Ibrahim minta kuota haji... ...tahun ini insyaAllah atau tahun hadapan... ...biar dapat 800 ribu orang yang pergi haji insyaAllah. Musimina musimah ini rahmati Allah... ...it's a bad news. Kabarnya adalah buruk. Berbanding dengan tahun lepas... ...kadar perceraian telah naik 27%. Dan dalam jangka 10 tahun yang lalu... Ini adalah yang disebut sebagai the record high. Yang paling tinggi kadar perceraian di Singapura. Musimila muslimat dan dia Allah tentu anda nak tahu kenapa berlaku perceraian di Singapura. Sampai naik 27% lagi-lagi bagi pasangan baru yang katanya dulu masa berkahwin loving each other. Apa loving each other? Loving each other. ...sayang-menyayang antara satu dengan lain... ...kenapa berlaku demikian... ...antara faktor... ...antara sebab... ...anda dengar baik-baik... ...iak ia tidak diulangi oleh kita... ...pertama adalah... ...kerana perbezaan pribadi. ...hairan katanya... ...kahwin suka sama suka... ...dah lama berkahwin baru bertunang... ...dah lama... ...merahkan <tuk> saya... ...lama bertunang baru berkahwin... ...kok masih ada perbezaan pribadi? ...antara kedua-dua pasangan. Maka sebab yang dikatakan adalah... differences of personality. Berbeza peribadi. Maka akhirnya... ...incorrigible. Irre irreconcilable. Tak boleh nak direconsol... ...dan berbaik-baik. Akhirnya mereka pun bercerai. Ini adalah masalah yang pertama. Yang kedua adalah kerana... ...banyak pasangan... ...mereka ada bermain... They play three stick. They play three stick. Main kayu tiga. Achen ha? tak tahu aja They play three stick. Main kayu tiga. Masya Allah. Budaya ini dibawa kerana Facebook. Dah contact kawan lama. Meeting old flames. Jumpa kekasih lama. Akhirnya cinta yang setengah jalan berputik kembali akhirnya menjalin hubungan goyang rumah tangga yang telah dibina itu adalah sebab yang kedua ketiga ada pengabaian istri kerap rasa diabaikan dia jadi second woman in his life dia jadi wanita kedua dalam kehidupan suaminya i'm not important to him saya tak penting bagi suami saya. Mok. Eh, saya, Mok eh. Kata orang utara. Mok. Mok dia. Betul ya. Eh, eh? Kita sebut mak. Mok dia lebih penting kepada isteri ini. Akhirnya isteri pun apa? Isteri pun fedak. Dan juga kerana tak memberi nafkah. Dan akhirnya ada juga suami yang kerana penyalahgunaan dadah. Maka akhirnya berlaku penceraian. Musimina musiman yang Rahmati Allah Statistik ataupun Research mengatakan Kalaulah dulu suami yang menjatuhkan talak Kini wanita-wanita yang meminta diceraikan Kalau Ustaz Kazim nyanyi sepi dalam debu Kumpulan iklim ada satu lagi lagu iklim yang juga sedap didengar Tak sedap macam Ustaz Kazim lah Lagunya berbunyi demikian Berdosakah diriku sengaja melepaskan cintamu yang serabu dahan yang kering usah istri minta cerai langsung saya tak dan tak berstand tolerant suami dia muslim dan musliman sampul sampul sampuk itu sedap zoranya. Saya betulnya nak bikin album, bikin langklok, bikin album, banyak orang lari. Apa nak buat ya? Mesti Mina Muslimat Al-Rahmati Allah. Kajian menunjukkan, kajian menunjukkan Sekarang saya suka membuat kajian, saya suka berkongsi dengan anda. Itu pun kalau anda sudi untuk mendengarnya. Nak dengar tak? Nak dengar saya tak mendengar. Kalau tidak saya turun juga ni, saya turun pentas ni. Baik, dikatakan satu dalam empat wanita Saja yang sukakan Mak Out One out of four Like their mother-in-law Maksudnya Tiga tak suka Mak bertua Ini adalah kajian Kalau anda dalam kategori demikian Ini adalah kajian Maksudnya dia adalah Mungkin ada kebenarannya satu wanita dalam empat saja yang suka mak mertua Yang lagi tiga tak suka dengan mak mertua Jadi ini adalah hasil kajian Kedua, dua per wanita mengalami tekanan darah jantung Dan tekanan darah naik Satu orang Melayu, the blood go upstairs Darah naik, dua per lantaran mak mertua Patola firam dia ada buat ibu mertuaku ku dahsyat ha? tapi ini adalah kajian saya bukan bilang mesti benar tapi hasil kajian. dua per tiga wanita dapat sakit tekanan jantung kerana ibu mertua mereka dikatakan ketiga kedua-dua wanita isteri dan ibu mertua sedang merebut status paling tinggi dalam kehidupan si anak laki-laki mereka Atau suami pada wanita yang dinikahi Keduanya adalah rivalry Tengah challenge-challenge Si nak jadi wanita yang paling penting Dalam kehidupan si anak dan si isteri pula Ingin jadi wanita yang paling penting Dalam kehidupan sang suami Maka ada challenge, ada rivalry ada saingan, maka justru itulah hubungan mereka jarang-jarang, kadang-kadang, memang jarang sekali adalah baik. Itu ikut pada penyelidikan yang dibuat oleh mereka yang melakukan kewajip apa penyelidikan tersebut. Dan kerap kali si isteri rasa ia senantiasa diduga dalam tiga kategori. Kalau anda tengok anugerah juara lagu, dia ada kategori pop. Ada kategori balada dan sebagainya Setiap isteri rasa teratan Rasa macam terancam Lantaran mereka rasa Mak metua ni suka cari salah Dalam tiga kategori Pertama adalah tentang Masakkan si isteri Dikatakan isteri, suami isteri ni Undang suami punya Mak datang ke rumah mereka Yang paling sedap bagi si isteri adalah mak mertua bawa lauk sendiri dia tak percaya dengan masakan si menantu baginya isteri kamu tak pandai masak mak bawa sendiri masakan mak isteri sedap tak sedap kedua tentang masalah kebersihan si isteri datang ke rumah mak mertua dia nampak periuk belanga dia cuci lepas dia cuci Mak Mertua cuci sekali lagi. Sedap tak? Ini yang buat darah air naik ni. My blood go upstairs. Isteri menerima kedatangan Mak Mertua ke rumahnya. Isteri nak siap-siap toilet dia letak peregeran, bersih-bersih. Mak Mertua nak masuk toilet, macam geli. Mak Mertua pun, sing-sing baju, cuci toilet. Jadi akhirnya isteri... Takkan ada mas, apa peluang untuk berbaik-baik dengan mak mertua. Ini tak betul tak tidak hasil kajian. Wallahu a'lam bishawab. Anda boleh menilainya. Insyaallah. Musimin dan muslimat yang dirahmati Allah memang tidak disalahkan. Tidak apa dinafikan bahawa seorang anak laki-laki atau wanita wajib taat pada ibu dan ayahnya. Bukan mak saja, ibu dan ayah. Saya ulangi. Ibu dan ayah kena jaga mereka, kena memelihara mereka, lindungi mereka, penuhi segala kewajipan yang dia harus penuhi terhadap ibu dan ayahnya. Pernah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi nak pergi berjihad. Baginda bertanya, kamu masih ada ibu dan ayah? Dia bilang ada yang Rasulullah baginda excusekan, maafkan ia tidak perlu turut serta dalam peperangan kerana Menjaga ibu dan ayah pun adalah salah satu antara jihad yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, tak semestinya mereka taat secara mutlak pada ibu dan ayah. Kan Ustaz Dona kata tadi itu, Kalau mereka menyuruh anda berbuat syirik, Mereka menyuruh anda atau nak api-apikan, Maka anda tidak boleh terima mereka bulat-bulat. Adakah anda setuju dengan saya? Tak semua menantu buruk, dan tak semua mertua baik tujulah haluri dia-dia dua. tujulah kalau tidak tak adalah kisah demikian kita ibu mertuaku dan banyak pula kes yang dilaporkan di mahkamah syariat antara sebab perceraian ini pasangan baru adalah kerana adanya campur tangan third party Pihak ketiga. Ditanya siapa? Parents in law. Mak mertua. Saya yakin mak bukan semua. Sebahagian. Tapi saya yakin mak mertua. bapa mertua di Malaysia. Baik-baik belaka. Singapura pun boleh tahan. Malaysia boleh. Singapura pun. Boleh juga. Tapi ini adalah hakikatnya. Kita menggambarkan ibu dan ayah yang perfecto. Yang perfect serba-serbi. Tapi kesempurnaan kan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah insan kullu bani adam khataun wa khairul khatain at tawabun. Setiap anak Adam buat kesalahan. Sebaik orang buat kesalahan adalah orang yang cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menggambarkan isteri itu perfect, ibu dan ayah perfect, tapi tanggungjawab terhadap diri mereka Perlu kita laksanakan Kalau mereka ada buat kesalahan Mereka juga perlu ditegur Dengan cara Hikmah Dengan cara Hikmah Dari muslimin dan muslimat Allah, Lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS Menasihati azar Ada sebagian riwayat bilang Dia adalah bapak Nabi Ibrahim Ada pula yang bilang dia adalah Pakcik Nabi Ibrahim Alayhi salatu wassalam tapi meskipun pakcik atau ayahnya ingkar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat Nabi Ibrahim sebagai seorang anak adalah penuh dengan hikmat. Hanya untuk dapatkan hidayat bagi pamannya atau bapanya. Hanya untuk dapat keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan kalau ada masalah. Anda kalau diam saja. Mana anda tidak menyelesaikan masalah ini. Anda ada Masalah. Isteri komplain tentang mak. Mak komplain tentang isteri. Anda kalau diamkan. The question or the problem still persists. Nothing is done. Tak ada apa dilakukan. Tapi umat Islam diberikan oleh Allah akal fikiran. Gunakan kebijaksanaan. We got to do something about it. Kita perlu melakukan sesuatu. Tentang masalah itu. Kalau isteri komplain tentang mak matahari. Dia Sudahlah diamlah. Respect sajalah. You are not solving anything Anda tidak menyelesaikan apa-apa Mak komplain sang isteri anda Jalan mak dia muda mak Mak jangan ambil hati You are not solving anything Masalahnya masih ada Dan mungkin saja bila masa berlalu Masalahnya semakin aggravated Jadi semakin besar Akhirnya bila isteri dah tak boleh ang Apa tak boleh ang Tak boleh angkat Maka akhirnya Naiklah peratusan penceraian di Singapura 27% berbanding dengan tahun-tahun yang lalu Jadi kita diajar muslimina muslimat yang dirahmati Allah Problem solving Bagaimana nak menyelesaikan masalah-masalah Ingat semasa baginda berusia 35 tahun Kaabah telah terbakar Maka Kaabah telah dibina dengan satu hati oleh orang-orang musyrikin Semuanya menggunakan wang yang halal dan tiba tiba bila Kaabah dah siap tiba pula masalah nak letakkan Hajar Astuad di tempatnya yang asal di rukun Hajar Astuad Saya baru balik haji pada 6, Juj, 6 November yang lalu. Saya telah doakan agar anda dapat tunaikan ibadat haji, lalu anda dapat pergi haji tahun ini atau tahun hadapan. Jangan lupa komisen saya 25%. Musim ini dan musim-musim yang dirahmati Allah nak bergaduh tu dan dah mula hulus kunu pedang. Mereka bilang kita tunggu Siapa yang masuk melalui pintu Bani Syaibah Kita jadikan ia sebagai pengadil Tiba-tiba baginda Nabi Muhammad SAW pun datang Baginda diterangkan tentang masalah Baginda minta serban Baginda letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah Panggil uh, pemimpin-pemimpin Quraisy, Pegang ujung-ujung serban itu Bawa kerukun Hajar Aswad Baginda pun membenamkan Hajar Aswad ke rukunnya Dengan sempurna semua orang happy. Ini maksudnya adalah problem solving. Anda menyelesaikan masalah itu. Anda fikir bila anda bilang, sudah lama, sudahlah lah isteri ku. Adakah benda ini akan selesai? Mungkin belum selesai. Anda jangan lupa, si isteri ada family. Isteri ada adik-adik beradik. Isteri pun bekerja. Ada kawan-kawan yang boleh menghasut dia untuk buat tindakan yang drastik. Ibu kita pun bukan bersendirian dia ada-ada beradik dia ada kawan-kawan dia kawan marhaban dia Yang juga boleh mempengaruhi minda dia dan mereka tentu support semua dia agar si isteri suami si isteri anak tu mungkin diguna-gunakan ada pernah dengar misi jam 12 dengarlah DJ champion CC kan Mak metua tak happy dengan menantu kerana dia nak anak dia kahwin orang lain. Dia nak anak dia kawin Siti Nur Hadidah. Tapi anak kawin apa? Siti Tanjung Perak pula. Mak pun tak antar barang kan? Ini adalah dunia realiti dalam kehidupan kita. Nobody is perfect. Tiada orang yang sempurna. Jadi hal-hal sedemikian boleh berlaku. Lantaran tidak diselesaikan masalah itu. Anda didapati oleh doktor, anda ada first stage cancer. Anda bilang tak apalah, diam-diam majalah. Anda cek lepas 5-6 bulan, final stage. Dan anda tidak melakukan apa-apa untuk mengurus masalah tersebut. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, all time favorite-nya cara. Cara yang paling best adalah untuk anda berkomunikasi, berbual dengan isteri anda. Berbual dengan ma anda. Find out. Cari. what the problem? Kaya muskil hai. Kaya muskil hai. Yara muskil hai. Nihi miripuji. Nihi malum hai. Bilang apa masalah. Bentangkan masalah. Bentangkan masalah. Suami. Kalau dia boleh jadi seorang hakim yang adil. Jadi dia cakaplah. Anda boleh kata no pada isteri anda. Dekat no pada ibu anda, caranya mesti apa? Dengan cara yang diplomatik. Anda terangkan di mana duduk salahnya ibu anda dan terangkan di mana duduk salahnya isteri anda berkomunikasi. Bila dapat anda berkomunikasi, insya-Allah masalahnya selesai. Jangan anda biarkan masalah ini berlarutan. Anda biar tak payah lama, diamkan aja. Lambat laun dia pun sadar. Itu adalah andaian anda Tapi kalau anda duduk berbincang Bilang pada isteri Sebelum I kenal you tau Ya I kenal you lah eh. Sebelum I kenal you darling I kenal my mother dulu tau Bang, betul bang You kenal your mother dulu Tapi apa you janji dengan Tok Hadi Salim Jastaman Ustaz Pasir Mimahalan Sekiranya saya mencederakan tubuh badannya dia menjatuhkan maruahnya, Tak berikan dia nafkah dalam tempoh 4 bulan. Bermusafir tinggalkan dia dan gerbak-gerbak-gerbak-gerbak. Apa gerbak-gerbak? And so on and so forth. Dan dia melaporkan kepada mahkamah syariat. Dan ternyata aduan dia adalah benar. Maka jatuhlah talak satu atas isteri saya. Lafaz ta'alik. Anda dah shake hand dengan Tuan Kavi. Anda berjanji akan jadi suami yang baik. Tapi kenapa isteri anda tinggalkan? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hormat ibu dan ayah adalah wajib. Fardu atas setiap laki-laki dan wanita. Pada masing masing bila anda telah ambil seorang isteri. Atau seorang suami. Anda pun ada tanggungjawabnya. Orang yang berkahwin mestilah orang yang matang. Mestilah orang yang matang. Anda bukan sekadar boleh nafas aku terima nikahnya. Uh, Apa? Apa? Um, Enon binti Onan tu So Enon Onan Ruth Aku terima nikahnya Enon binti Onan Dengan mas kawin Sekian-sekian tunai It's just not that word Anda prepare untuk kasih dia protection Kasih dia segala yang ia perlukan Anda bilang sama saya Isteri wajib masak untuk istromi lah Halo Warna Wajib tidak Abb jangan tahu jawapannya nanti anda mogok suami pun melarat ni Ustaz Harun ni pasal ni, ya baik muslimin dan muslimat yang rahmati Allah segala keperluan suami kena siapkan pada masing sama jaga hatinya jaga perasaannya berikan dia protection dikatakan dalam satu um, research bila isteri tinggal dengan mak mertua Isteri akan mengalami penyakit koronari Jantung Kes benda Isteri, ibu metua bilang Younya bagian your room je eh? Bagian lain, you tak boleh pijak eh? Ini washing machine I beli tau You jangan pakai tau Ujung minggu saya boleh pakai Itu air panas, you tak boleh pakai Kena di termos sendiri Masya Allah muslimin muslimat Yang dirahmati Allah Bagaimana isteri kita Nak hidup dalam suasana sedemikian Satulah amat digalakkan. Suami cari rumah Untuk isteri Kan senang Kadang-kadang ibu matua Dah tak ada suami Kalau ada suami no problem lah Dia akan konsentrasi pada suami sendiri She is too free Dia adalah seorang widow Seorang Mak Jan Jan John, Johnny, Jonathan Dia adalah seorang janda she too free Dia tiba-tiba datang ke rumah anda Kadang-kadang anda tengah sibuk Anda tengah masak Urus anak, urus suami Dia pula nak bual dengan anda How do you handle such matter? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Cara paling baik adalah Buka jalan komunikasi Isteri jangan anggap mak mertua anda sebagai saingan. Mak mertua jangan fikir anakku telah diragut oleh si wanita itu. Jangan. Anda tahu satu hari nanti anak anda ada besar. Dia kena berdiri atas kaki sendiri. Dia akan ada anak, ada isteri. Biarlah. Anda kan ada suami sendiri dan ada anak-anak yang lain yang mungkin belum kahwin. Concentrate your time untuk bagikan mereka. Yang anda terlalu banyak masuk campur dalam kehidupan anak kita yang telah berkahwin. Pastikan. Kita bilang, laki-laki dia lebih logical. Sekarang masalahnya adalah antara dua wanita yang terlalu emosional, Mudah terguris, mudah sensitif juga. Maka laki-laki, Laki-laki yang ada the mental age yang lebih matang. Anda seorang suami, pada seorang isteri dan anak laki-laki pada ibu anda, anda mesti boleh foresee masalah ini. Dapat melihat ia boleh berlaku. Cuba kalau benda ini belum berlaku, elakkan ia daripada berlaku. Cari jalan untuk mengelakkan ia daripada berlaku. Kalau dah berlaku, let's come face to face. Mak, silakan duduk mak. Loya, isteri ku, loya abang. So, nama penuh dia, Al loya kuil lapis. Duduk sini. Let's talk. Masalah mak apa mak? Masalah kamu siko apa? Let's come to common terms. Mudah-mudahan dengan berkomunikasi, memahami perasaan masing-masing, ada breathing space, anda boleh bernafas, dia boleh bernafas, insya-Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, banyak masalah konflik dapat dihindarkan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya berpindah kepada al-Fadhil Ustaz untuk Ustaz Kazim kasih settle lah, ya. Yeah. Ha, Maksa kasih settle tu apa? Tadi telah diberitahu antara sebab mengapa terjadi penceraian ataupun kegenjotan dalam rumah tangga yang pertama adalah perbezaan tidak ada persefahaman. Al-Qur'an tak apa, semua. Insa Allah kau menafsirkan. Insa Allah kau menafsirkan. Beza memang lelaki dan perempuan. Ya satu boleh navigate, satu tak boleh. Tapi insya Allah ya tak Mereka saling kompliment. Kedua adalah masalah curang. Kenapa boleh curang? Macam-macam berlaku Dan di antara kecurangan dan juga masalah-masalah Yang tidak dinafikan adalah datangnya pihak ketiga Jadi ibu-ibu tuan-tuan Apa masalah-masalah dia telah disebut Kadang-kadang masak pun boleh jadi masalah Cuci pinggan jadi masalah Jaga cucu boleh jadi masalah Kemas rumah boleh jadi masalah Apa pun syaitan akan cuba mencari ruang Untuk menjatuhkan rumah tangga umat Rasulullah SAW Jadi tuan-tuan yang ingin saya mengajak tuan-tuan bersama-sama kita mengambil perhatian pada soalan ini adalah Kalau tadi ustaz sebut satu daripada tiga sahaja orang yang boleh kamcing ho dengan mak mertua dia Moga-moga citalah diantara anak-anak menantu, anak-anak perempuan yang betul-betul kamcing dengan mak mertua dia eh? Jadi suami dia nak kahwin lagi, mak mertua dia yang akan jadi dia punya lawyer. Ah ha, itu yang kita nak harapkan. Bukan mak mertua yang menjadi satu hambatan. Mak mertua yang jadi lawyer. Ah ha, itu kita... janganlah eh. Ustaz tak si pakai strategi ni pula ya. Ha, tapi tak apalah. Itu antara satunya. Dan kita pun tahu bahawa rumah tangga Rasulullah SAW penuh juga dengan segala pengajaran, ya. Ada tapi bagaimana Rasulullah SAW mengatasinya. Jadi di sini ustaz, yang kita ingin sama-sama seduk sedikit tips-tips lah, ya. Ha, selalu kita orang-orang otai kita ni, subhanallah. Ayah dan ayah kita ni dia banyak tips, ya. Bagaimana ustaz kalau ustaz bolehkan boleh berikan skill dengan motivasi buat anak-anak menantu khususnya, buat mertua-mertua khususnya, Iaitu tips-tips agar dapat mesra dengan menantu. Macam Saidina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Saidina Abu Bakar As Siddiq baring dekat ha, riba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai gitu hubungan menantu dan juga anak menantu dan mertua. Jadi saya boleh berikan tips-tips agar kita dapat memperbaiki hubungan yang pernah ya terlepas Ataupun yang pernah ada kecacatan. Ataupun tips-tips yang boleh kita lakukan untuk menjana keluarga yang baik. Khusus dalam konteks menantu dan mertua. Silakan Al-Fadhil. Terima kasih Ustaz Nuzhan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Panas ni atas pentas ni. Kipasnya mengipas pokok bunga. Bukan mengipas kami. Nasib baik saya pakai jubah selapis kena واستاد don. Mm -mm. Ha, dah berpeluh tuan-tuan. Panas gila. Tuan -tuan. Yang keduanya, saya menunggu giler yang kedua saya sejam tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Lama gila tu. Orang gila pun tak ada lama macam ini tuan. -tuan. Subhanallah. Alhamdulillah ya. MasyaAllah tuan-tuan Yang dirahmati Allah Kita Ada mak mertua Ada yang ada dua orang mak mertua Ada yang tiga mak mertua Meriah mertuanya banyak tuan-tuan Tapi majoritifnya Seorang je lah mak mertua kita Ada yang timbul masalah dekat kata ustaz Mana saya nak taat Mak saya atau mak mertua mak mertua ni tuan-tuan dengan mak sendiri mak sendiri atas sekali kalau kita buka kalau kita buka dalam kitab Baharul Mazi bab kekeluargaan jilid yang ke-13 jilid yang kelapan disebut bahawa mak mertua ni number 13 bawah tu nombor 1 mak nombor 2 bapak nombor 3 tok wan nombor nombor 3 nenek tok wan anak cucu semua 13 baru jumpa mak mertua walaupun kedudukannya begitu tetapi kedudukan menjaga hati mak mak mertua tetap menjadi keutamaan sebab mak mertua itulah mak kepada isteri kita atau mak kepada suami kita bila kita menyakitkan hati mak mertua secara tidak langsung kita telah menyakitkan hati pasangan kita Memanglah kita tuan-tuan mana boleh Tidak ada masalah dalam rumah tangga Kami yang berempat ni pun ada juga masalah ya Tak ada masalah dengan isteri Isteri kedua Dan Tak ada masalah isteri kedua, isteri keempat Sebab dia orang cakap saya isteri saya ada empat Saya pun pening ya? Nama pun saya tak tahu Duduk di mana pun saya tak tahu tuan-tuan saya pun nak jumpa juga isteri saya yang keempat. Tuan-tuan, memang kita takkan dapat 100% bahagia saja. Mungkin bahagianya peringkat awal. Peringkat yang pertama. Nyamuk nak hingga pun tak boleh. Dia kejarnya nyamuk di satu rumah. Abang, nyamuk. Celaka boleh nyamuk. Dia kejar nyamuk tu Nyamuk kata tak guna betul menyesal kemas rumah saja. Tetapi selepas dah lama kahwin abang nyamuk. Biarlah taknya mati sedekah kunyamuk tu darah. Subhanallah. Sebab tu mula-mula kita kahwin bahagia sangat. Bahagia sangat sampai menyanyi lagu Ar Ismail. Kini dah tiba hari bahagia. Terasa nikmat hanya untuk kita. Kanku bawa dinda ke syurga, bergembira, bermesra setiap masa. Itulah lagu Al-Ismail, Bidasari 1966. Yang mana tahu, tahu. Menda tahu sudah. Tetapi bila dah lama kahwin, timbul masalah. Ada krisis. Ada krisis, ada krisis maka ingat tuan-tuan, krisis itu akan berlaku tips yang pertama sekali ialah tolong cari jalan jangan ada krisis elakkan bunga-bunga yang boleh mendatangkan konflik dalam keluarga, elakkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan masalah dalam rumah tangga, elakkan ini nombor satu cari jalan, jangan createkan satu masalah ini kadang-kadang cari masalah saja buat masalah bagaimana tak nak mendatangkan masalah kita kena tahu apa pantang suami kita apa pantang isteri kita apa pantang mak mertua kita apa pantang mak kita bila kita tahu pantang larang mereka insya Allah apa yang mak mertua tak suka dia nampak mak mertua tak suka bila sedang menonton television cerita ustaz don mak mertua tak suka buka TV lain menantu jangan buka TV lain ini diambilnya ambilnya remote. Nah. Mak sedang tengok Ustaz dong. Ini bukannya Ustaz Deng. Eh, eleh. siku kan. Dah tahu mak tak suka. Jangan buat. Jangan buat satu benda yang mak mertua tak suka. Mak mertua tak suka macam ni. Jangan buat. Akhirnya kita tak simbol masalah. Yang kedua, buat apa yang orang suka. Walaupun kita tak apa-apa suka. Selagi mana benda tu tak bercanggah dengan syarak, Selagi mana benda tu betul. Kita tak berapa suka. Tapi mak mertua kita suka. Buat. Apa dia? Tengok Ustaz Don. Mak mertua kita suka sangat tengok kan. Bersama Ustaz Don. 30 minit. Kita pun buat-buat. Suka lah duduk sebelah dia. Segar mamakan. Haa. Ketika dia. Sonok mamakan. Haa. Walaupun kita kata. Eh. Ustaz itu tak berdosa ke Ustaz bohong? Tak apa. Mana ada berdosa? Sebab kita menarik hati orang. Buat satu benda yang mak suka. Ini bila mak datang menantu tanya. Mak baru turun teksi. Menantu buka pintu. Ya Allah, mak datang. Bila nak balik? Masuk pun belum, dia tanya bila nak balik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah kan buatkan satu benda yang menyeronokkan mak mertua datang mak datang ye mak datang ye ini tidak bergaduh dengan asyik mak awak je datang mak kita tak datang saya datang mak awak saya datang mak awak saya mak awak tu datang tak? mak kita tak datang datang suami jawab macam mana mak sudah datang mak sudah mati lah gitu kalau mak sudah datang awak pun lari tang gitu tuan-tuan kita berbakti kepada mak mertua pahalanya besar. Teach nomor tiga ialah Anggap berbakti kepada mak mertua itu mencari pahala Rupa banyak menantu-menantu di sini yang bela mak mertua dia sakit Bukan mak dia ya. Bukan yang mak yang mengandung dan melahirkan dia Itu mak suami kita Satu halus suami cakap Yang Mak abang sakit Karena boleh abang nak bela dia Duduk di rumah kita Suami cakap je, kalau boleh abang nak bela dia, tinggal dengan kita. Iakah suami nak bela? Eh, eleh, nampak benar ni ipunya. Ia akan belanya siapa? Isterinya. Suami kerja, driver pula lori, bawa Singapura, Thailand, hantar trailer tu. Kontainer, bila nak balik? Sekali keluar seminggu. Yang akan jaga isteri, yang jaga mak, ialah isteri dia. Sebab itu isteri membuat pengorbanan yang besar. Tak apalah bang, Bolehlah saya tengokkan mak awak. Bawalah ke sini. Masya Allah, maknya pakai pampas. Masya Allah, maknya pakai pampas. Menantu, basuh berak mak mertua. Berapa banyak mak mertua yang kenang jasa menantu. Berapa banyak mak mertua yang sayang pada menantu Berapa banyak mak mertua yang kasih pada menantu Kadang-kadang anak kandung perempuan tak jaga Anak kandung perempuan tak pelihara Sebab ikut suami Anak kandung yang perempuan tak bela Yang belanya ialah anak laki-laki Anak laki-laki pula dia tak bela 100% Yang bela mak ialah isteri menantunya Tapi berapa banyak menantu ini yang mak mertua ingat anak kandung datang hari Sabtu atau hari Ahad hari Minggu aja. anak perempuan kandung itu pun boleh warning pada kakak ipar dia, akak mak ni dia tak dah boleh pakai penpah macam ni, akak kena macam ni, macam ni macam ni, begini-gini jarinya teringat kita berasihwan begini-gini je akak mak ni malam-malam pastikan pakai stokin tau sebab dia tak boleh kaki tau dia pula mengajarnya baru datang satu jam rumah kita tapi menantunya, kakak Ifanya pukul 2 belum bangun. Sebab apa? Mak mertuanya sudah meracau-racau. Mak mertua meracau. Ah, ah, ay, ya Allah, takutnya. ya Allah. Suami, isterinya abang tengok mak abang. Abang ngantuklah. Abang harus meracau tu abang. Awaklah pergi tengok sekejap. Menantu juga yang pergi tengok. Sekejap mata cari bilik mak berlagu dengan dinding aduh baru jago tuan-tuan menjaga mak kadang-kadang yang sakit di hospital menantu yang tunggu menantu yang pimpin menantu yang tolak wheelchair mak tapi berapa banyak mak yang kenal berapa banyak mak mertua yang kenal dia dah ingat dia dah ingat gelang ini untuk anak sulung rantai ini untuk anak nombor dua gelang kaki untuk anak nombor tiga Antik-antik subang untuk anak nombor empat. Untuk menantu? Ada. Jarang-jarang. Kadang-kadang. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tak menganggap itu adalah anak kita dan kita tak menganggap itu adalah ibu kita. Cuba kita anggap ini adalah mak aku walaupun dia mak bertuaku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tips yang keempat yang kita nak berhadapan di dalam rumah tangga ini bila kita ada masalah bila kita ada masalah tadi Ustaz sebutkan tadi selesaikan cepat-cepat kita sebagai suami kita sebagai anak laki-laki bila isteri kita ada konflik dengan mak kita selesaikan cepat-cepat ambil tindakan segera ingat memang akan berlaku tu benda biasa kadang-kadang benda kecil saja benda kecil saja tuan-tuan apa benda kecilnya, Cucu menangis. Hmm, nampak muka cucu menangis. Mem, men, cu, bila cucu menangis, Mak bertuah komplis. Runtinlah aku duduk sini. Menangis saja. Isteri dah terasa. Mak, pergi demak, mak. Kalau demak, kau cerita lah. Aku nak tidur. Astaghfirullahaladzim. Sabuklah. Terasa sangat. Aku mana mulut orang tua sabar orang tua-tua macam tu tenang dia nak tenang-tenang sebab tu orang tua-tua suka majlis ilmu sebab majlis ilmu ni tenang-tenang senang tidur tambah ada kipas lagi senang bila balik rumah isterinya tanya abang apa ustaz Don cakap tadi Iyalah jelas lah apa yang dia cakap tu Iyalah dia cakap apa isi-isi ceramahnya apa kiralah teranglah apa yang dia cakap tu. Pak jelaslah kan. Dia muda kan. Iyalah dia cakap apa. Ah uh, iyalah jelas. Rupanya dia tidur. Patutlah jelas. Jelas, jelas, jelas. Ingat contoh tadi sat don tersebut ada, suami isteri mesti ada konfliknya, ada gaduh, gaduh tu biasa. Tapi cepat selesaikan. Sedangkan lidah lagi tergigit apapunlah suami istri, buang yang keruh ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Ting ting ting ting ting ting, hahaha kan itu backup tu tu, subhanallah. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok mak kita tak apa suka dengan menantu kita. Cari jalan. Tak suka dengan isteri kita cari jalan bagaimana mana mendamaikan mereka. Fa'aslihu. Damaikan mereka. Nak damaikan mereka bukan susah tuan-tuan. Bawa pergi berjalan je. Bawa pergi berlancong je. Bawa pergi makan angin je. Susah apa? Kalau dekat Malaysia ada tesko bawa mak kita bawa isteri kita bagi duit pergi Tesco baiklah suruh menantu tolak mak mertua dia dalam troli tu selesai beta Allah ini kita tak cari jalan nak mendamaikan kita cari jalan untuk mengkonflikkan lagi datang pula ipa tadi third party datang pula kakak ipa adik ipa cakap dekat mak mak memang mak kalau dah nama menantu tu mak orang luar dekat orang luar mak kata dia. Ini penasihat 25 persatu. Dah nama pemenantu mak orang luar dekat orang luar mak tak sama macam anak kita dan daging kita mak. Mak pula tak betul. Heem, mm begitu -mm, mak. Ya Allah. Tuan-tuan, mak mertua dengan menantu sampai mati tau. Seulang balik, mak mertua dengan menantu, hubungan dia sampai mati, tak boleh kahwin, tak batal air semayang. Kahwin dia dengan anak, dia jadi mak kita sampai mati, insyaAllah. Macam mana kita kata orang luar lagi, itu orang dalam lah tu, layan elok-elok. Yang keenam tuan-tuan, jangan ada pilih kasih, mertua, jangan ada pilih kasih, sesama menantu. Karena kadang mertua pilih kasih dengan menantu. Pilih kasi. Menantu yang ada kerja, oh, dia sayang. Sama-sama menantu yang balik kerja petang-petang pakai spek hitam. Bawa kereta sendiri pula. Tegak gila. Dah buku tujuh suku, spek hitam lagi. Masya Allah. Pergi kerja tujuh pagi, gelap lagi. Dah spek hitam dah. Nampak ke? Kadang-kadang mak mertua bangga, mak bangga dengan menantu macam itu. Bagus. Tapi kadang kata anak yang tak bekerja, namanya Suri Hani. Kerjanya apa? Suri rumah. Suri saja. Ada mak mertua tak suka. Di-compare-compare dengan orang lain. Menantu mm -mm, tu kerja. Menantu yang ini tak kerja, mengambilkan beras saja. Nantinya sana bagus. Dia tak tahu bila dia sakit, menantu yang kerja. Mana ada masa nak jaga dia? Bila dia sakit, bila dia tak sihat, menantu yang tak kerja itulah yang kan tolong mereka. Sebab tu kita jangan menghina orang, tuan-tuan. Dan kita sebagai menantu juga kena ingat, bukan mak mertua jahat. Kita sekarang ini terpengaruh dengan filem. 1962, Firamli buat filem ni, ibu mertuaku, punya Mangsur, mak dara jadi mak mertua. Kerana filem itu semua orang anggap mak mertua jahat. Siapa itu kesen selamat? Majistret, doktor, lawyer. Ali Music Apa? kita dia subhanallah. Pantang keturunan aku berkawin dengan Ali Music sabar ya. Ai masyaallah, dahsyat gila. Begini nengok menantu dia duk. Hmm, selamat. Kenapa kau menangis di sini? Laki-laki tak malu Sudahlah anak kau ke mati? Saya menangis juga di sini. Pergilah menangis di kelab malam tanah. Non? Allah meriahnya kubur. Maksud itu tuan-tuan. Bukan hari raya pun ramai ziarah kubur. Itulah saya tengok. Bukan hari raya. Bawa anak, bawa cucu, sebuah sampah kat kubur. Itu cerita ibu mertua kau. Saudara, Kenapa saudara menangis di kubur ibu saya? Teng, teng, teng. Tak, tuan, tuan Itu nama dia special effect tuan-tuan. Orang dulu-dulu kalau buat filem special effectnya macam itu. Teng teng teng. Itu tahun 60-an. Kalau tahun 70-an special effect dia lain. Kalau benda yang menakutkan special effect dia lain. Teng teng teng. Nah, itu lain, Itu zaman Usin Abu Hassan, Idi Osmera gitu. Latik bergiba. Teng teng teng. Gede, gede, gede, gede. Nah, itu. Oh, seram rasanya. Ya, zaman piramidi dulu, teng teng teng. Apa? Kubur ibu saudara. Anak kadir, mak akan makaji mak dah tua gese. Bangun piramidi terlentang mak mertua dia. Aku hairan. Kenapa Allah jadikan kau manusia? Bukankah lebih baik kau dijadikan haiwan? Ayah oh, Allah, ala kadem, mati terus tu. Eh hey, ya Allah, kerana cerita itu semua orang anggap mak mertua jahat. Pada Padahal berapa banyak mak mertua yang baik. Kita kadang-kadang terpengaruh dengan filem. Bila filem tu mak tiri jahat. Bila anak kita duda nak kahwin dengan perempuan lain, kadang-kadang kita hatuk pada anak lelaki-lelaki ni. "Fusuk ada cucu jaga bapak kamu kahwin." Nanti bapak kamu kahwin, kamu dapat mak siri. Ingat, mak siri itu jahat, nanti dia cubit, dia pukul. Sedangkan bapak banyak, mak siri yang baik, bapa siri yang baik. Kenapa tak buat film, mak siri yang baik, mak mertua yang baik, menantu yang baik? Yang dipamerkan, yang disiarkan, yang dipertontonkan ialah yang buruk, yang buruk, yang buruk. Akhirnya mempengaruhi jiwa kita. Berpuluh tahun kita tengok cerita film empat puluh tahun, lima puluh satu tahun, mak bertuah jahat, mak bertuah jahat, mak bertuah jahat. Lama-lama orang tengok memang, kadang-kadang mak bertuah, mak tu bertua juga, kata dia. Eh leh bro, relax, brother, brother, relax. Apalah, mak bertuah kita lah yang jaga baby kita, mak bertuah kita lah yang jaga baby kita. Kadang-kadang mak bertuah kita menyusukan anak kita. Ya Allah, saya itu Ustaz. Ha, ha, Mak Mertua pun mencari. Dua hari lepas tu menantu pula mencari. Semula-sebelah saja kata ha, di hospital. ngantuk tak ada susu. Mak ambil susu dia. Susukan cucunya. Masya Allah. Mak Mertua, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita anggap Mak Mertua musuh. Ingat, ya, mereka bukan musuh. Sebab tu kita kena tackle hati. Macam mana tips yang ketujuh nak tackle hati? nak tekel hati ni macam mana tuan-tuan buatlah sesuatu daripada hati bila mak mertua datang bila menantu datang buka pintu dari hati ya Allah mak mak sampai Alhamdulillah rindu sangat dekat mak padahal lampin nyampak sebut daripada hati ya Allah mak rindunya mak cium tangan mak mak apa khabar mak Alhamdulillah ayah kamu gila ke apa kan ayah kemudahan meninggal itu orang perak sebut. Nampak benar. Ini tu je tuan-tuan. Buka. Senyum. Senyum ni tuan-tuan ni. Senyumlah seindah suria yang membawa cahaya. Senyumlah dari hati dunia mu berseri. Senyum di sini. Senyum di sini daripada hati ni. Tuan-tuan boleh nampak. Mata kecil. Mata tuan-tuan akan jadi kecil. Mak datang. Cik. Tapi kalau sombong. Kalau senyum bukan daripada hati. Senyumnya sengit sebelah. Bila mak datang? <SILENCIO> Macam KL gangster je Ustaz. Buat daripada hati. Kalau mak sakit, picit tangan mak dari hati. Urut kat perah mak dari hati. Dengan hati. Sial dekat mak. Ini tenyek, tenyek. Terus kata hujung jari je. Mak sakit, mak sakit. Ni urut, urut belakang ni. Mak pening Mak pening kepala. Oh Dia yang seru angin Maknya relax je Tuan-tuan Daripada hati Dia akan jatuh dalam hati Curi-curi Curi curi hatiku Cuma-cuma-cuma Nunjau selalu Nombor satu curi hati Bila tuan-tuan dah curi hati Dia akan jatuh di dalam hati Bukan sahaja, bukan sahaja, kita kemari, kita bercinta, curahkan rahsia hati ke hati. Bila tuan-tuan dah masuk dalam hati dia, dia akan sentiasa teringat pada tuan-tuan. Sebab kita dah curi hati dia, kita dah datang hati pada dia. Lama-lama dia akan ingat pada tuan-tuan, ingat kepada tuan-tuan inilah dipanggil bisikan hati. Di pergi mana pun dia teringat pada tuan-tuan Tuan-tuan pergi mana pun dia akan teringat Sebab kita dah berbisik hati dengan dia Dengarlah bisikan hasrat hati Yang merindu menjilmah kembali Ingatanku yang telah lalu Sewaktu berjanji Sehidup semati Woi tuan, tuan, tak boleh panjang-panjang. Nanti dia orang pula tunggu sejam. Wallahu aalam. Masya-Allah tabarakallah fas. Alhamdulillah rasanya terhibur ya. Kalaulah fas anak menantu anak menantu balik rumah boleh nyanyikan macam gitu dekat mak mertua dia, masya-Allah. Ini balik rumah ada Tony Fang fas. Bukan teng-teng Nampak makmah tu Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Apun-pun ha, ada juga teng, teng, teng, teng, teng. Jadi saya rumuskan sedikit Tuan-tuan, ibu-ibu Supaya kita dapat uh, Tulis Ataupun kita dapat mempraktikkan Pertama Adalah Prevention Wiqayah kita jaga apa yang ibu ataupun anak menantu kita tidak suka. Pertama lah Ustaz Kazim menasihatkan daripada perspektif seorang menantu dan juga seorang ibu mertua juga perlulah melihat diri. Kedua adalah kita lihat apa kesukaannya, buat apa yang disuka, jangan kita buat apa yang tak disuka. Ha, ini namanya bijak. Eh? Ketiga... Kita niatkan perhubungan kita pada masa itu sebagai satu ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan menjalani kehidupan biasa, tapi ini satu mujahadah aku sedang beribadah pada Allah dan syurga Allah itu tidak pernah murah dan tanpa apa-apa bayaran. Ha, jadi niatkan itu. Keempat kita cepat-cepat selesaikan masalah. Jangan biarkan dia berlarutan. Nampak aja bibit-bibit aja, cepat-cepat solat jemaah. Nampak bibit aja azan kat telinga dia ustaz eh? macam tadi alhamdulillah. Yang kelima, ibu-ibu mertua juga khususnya jangan pilih kasih, adillah kerana mereka semua adalah anak-anak kita juga dan juga yang keenam tadi saya sebutkan curilah hati mereka, ya apa yang disampaikan daripada hati insyaAllah akan masuk ke dalam hati dan doa pada Allah subhanahu wa ta'ala, jadi tuan-tuan rahimah jangan kita lupa, apa-apa cerita-cerita ini, dia konotasi negatif, dia akan menyedarkan atau kesankan minda bawah sedar kita, tanpa kita sengaja kita ada konotasi negatif itu perlu kita buang dan perlu kita kaji kisah-kisah sahabat-sahabat ulama'-ulama' untuk kita lihat kisah hidup mereka, agar kita pun positif hati kita. Kita berpindah kepada al keluarga Ustaz Don. Insyaallah. Ustaz ini selama setahun Ustaz jadi anak menantu ya tadi. Masyaallah tabarakallah. Moga-moga Allah selamatkan apa dalam isteri, kepada isterinya dan memuaskan mahu-mahu fi bakhniha insyaallah. Bagaimana pula seorang anak lelaki ini dia nak mainkan peranan? Tadi banyak menantu, mertua Ni sekarang anak lelaki ni middleman, yang selalu buat kanan ni pilih mak, kiri ni pilih isteri dah dia selalu tercapek. Macam mana dia nak mainkan peranan yang terbaik agar dapat menjana keluarga yang berbahagia? Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tiga -tiga makan gula-gula habis dah. Tu panjang pula depan lampu Pak ni. Inilah kesannya bila duduk seorang-seorang orang muda kat ujung ni. Kenapa <tuh> dengan orang-orang sini kan? Lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Saya seronok dengar. Ayanda Ustaz Harun. Ayanda Ustaz Qadhim cerita dekat kita. Sebab apa yang kedua-dua fadilatul Ustaz cerita kat kita tadi menunjukkan kata... Itulah pengalaman kehidupan mereka. Sebab kok mana pun kita ni, experience is the best teacher. Pengalaman kitalah adalah guru yang terbaik untuk mendidik kita. Jadi bila sebut kata experience, orang macam saya ni sekali lagi lah, kalah lah. Saya tak ada experience. Cuma saya nak tarik hari ini semua orang kepada satu benda. Iaitu... Kita dalam kehidupan kita, terutamanya orang Islam, kita orang Islam, kita ada rukun iman. Rukun iman kita yang enam perkara itu, yang pertama percaya kepada Allah, beriman pada Allah, yang kedua beriman dan percaya kepada kitab eh malaikat, yang ketiga beriman dan percaya kepada kitab yang keempat beriman dan percaya kepada Rasul, beriman dan percaya kepada hari kiamat, dan beriman dan percaya kepada Qabat dan Qadar. Saya tertarik dengan yang nombor 4 Beriman dan percaya kepada Rasul Saya yakin Semua yang ada dalam studio hari ini Sebut benda yang sama Beriman dan percaya kepada Rasul Tak ada pun yang ada di sini yang akan cakap Beriman dan percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semata-mata Dan bila ditanya kepada semua Yang kata Rasul tadi itu siapa 25 orang rasul dan nabi yang diciptakan oleh Allah yang wajib pada kita atas pegangan kita untuk kita beriman dan percaya kepada 25 orang rasul. Tetapi untuk ruangan sikit yang saya nak ambil ni, tetapi saya yakin daripada hujung sana sampailah ke hujung sana kalau saya bertanya dalam ramai-ramai ni siapa yang boleh tolong angkat tangan kepada saya bagi tahu? Dia boleh ceritakan kepada saya cerita berkaitan dengan Nabi Ilyasah. Sedangkan tadi kita kata kita beriman dan percaya kepada 25 orang Rasul. Tapi bila kita bertanya tentang para Nabi kita, kita tak boleh jawab satu pun tentang para Nabi kita. Jadi soalannya kalau kita nak timbul kita kata macam manakah dengan rukun iman kita? Persoalan ini saya timbul bukan daripada saya. Kami ditanya oleh guru kami kepada diri kami Kami tak boleh jawab anak murid ni Jadi kita rasa jauh sangat ketika itu Dan di saat itu kita teringat firman Allah SWT dalam surah Al-Hadid Dalam surah Al-Hadid muka surat belah kanan Baris yang keempat daripada bawah Allah kata Surah Al-Hadid selepas surah al waqiah Allah kata ولا يكونوا كالذين أُوتوا الكتاب من قبل، فقال عليهم الأمد، فقسَت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سرق الله العظيم. أبشر Walayakunu Janganlah kita semua jadi Walayakunu seperti mana Utul kitabah min qabl Seperti orang-orang sebelum kita Saya ambil ni sebab saya tanya tadi Ustaz Qazim ada kata uh, Ustaz Harun pun ada kata Apa dia? Kita dalam nak menyelesaikan sesuatu Dalam kita nak mencari jalan penyelesaian yang seperti mana Ustaz Arun kata Pokok penting kita adalah Quran Macam Ustaz Kazim kata pula Quran kita kita letak dekat atas Kita biarkan dia Sedangkan jalan penyelesaian semuanya ada dalam Quran Sebab apa? Kita hari ini ada Quran Dan rata-rata sini Bila Ustaz Kazim kata tinggal Quran atas Saya yakin dalam masyarakat Orang Singapura termasuklah rakyat Malaysia Bukan semua yang tak baca Quran Kita baca surah Yasin Kita baca surah Kafir kita baca pagi-pagi surah al-waqiah kita baca sujud sejadah. kita baca surah as-sajadah kita baca surah al-mul ramai ini semua baca benda tu betul bagus tapi ayat Allah kata tadi apa jangan jadi seperti orang dulu-dulu mereka ada kitab kita juga ada kitab mereka dulu ada taurat mereka dulu ada injil kita sekarang ada quran tapi apa pasal quran kita tak boleh bagi kesan pada kita tak boleh bagi cerita fa tala alaihimul amad sebab orang dulu mereka ada kitab tetapi mereka jauh daripada para nabi mereka. Dan Bani Israel mereka bunuh nabi-nabi mereka. Izinkan saya ambil kita hari ini saya sebut pertama. Kita ada kitab tapi kita bunuh memori-memori nabi yang ada dalam diri kita. Kita bunuh nabi-nabi kita dalam ingatan kita. Kita tak ingat langsung dekat para nabi kita yang 25 tadi tu. Sebab apa? Sebab bila tadi Ayanda kita dua bercakap tadi berkaitan dengan uh, mencari penyelesaian. Tuan, tuan nak ambil strategi daripada siapa? Tuan-tuan nak ambil daripada siapa? Saya sebut strategi yang baik untuk rumah tangga adalah Nabi Yusuf AS. Cuba tengok Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dialah anak yang kena pukul dengan adik-beradik dia 9 orang. Masuk umur dia belasan tahun. Kalau buka dalam kitab Tafsir Nurul Ihsan Usianya lebih kurang 15, 16, 17 tahun Ketika dia umur Belasan tahun tu Abang-abang dah tabuh pun Abang-abang dah pukul Sekeraknya orang Kemudian dia Sampai dekat peragi Dia petuk Dia masuk dalam peragi tu Tinggal dia duduk dalam peragi Tak ada baju Sebab dia pekoyok baju dia sebab baju dia tadi tu, mereka lumokkan dengan darah. Mereka tangkap sekok serigala. Mereka bawa serigala tu dengan darah, dengan baju dia, bawa kepada ayah dia. Aisyah An-Yabukun. Mereka buat-buat menangih. nangis depan ayah Riva. Kata adik dia pun kena bunuh. Sedangkan adik dia duduk dalam pergi. Kemudian, datang satu rombongan, ambil, tahu apa nama tali dalam pergi tu, buat naik. Tengok-tengok. Nabi Yusuf pegang tadi tu, naik sekali dengan tali tu. Terkejut. Dia pun kata, hazal gelulang. Ni Buddha macam mana boleh ada dalam perigi rupa-rupanya abang dia sentiasa mengintai-ngintai daripada rumah dekat perigi sana tu tengok-tengok Nabi Yusuf naik daripada kata-kata adik-adik ni Yusuf dah naik tak lah. Yusuf dah naik lah tu Pakak berlari pula sembilan adik-adik ni pi pula dekat perigi tu kata ini orang gaji kami ni dia lari daripada kami kami cari dia mereka gelarkan adik-adik orang gaji maka mereka tanya kepada orang yang angkat tadi tu ni adik kami dua orang ni kami nak jual kat mana ni Ni dua orang jalan ni. Ni adik ni dia kata, "Hampa nak jual dak orang gaji ni?" Kata kami memang nak jual dah. Dia tak mahu dengar cakap kami. "Berapa yang kamu nak jual?" "Berapa dip saja dia pal sebab sebut dalam Quran hanya beberapa sen sahaja." Dia jual adik dia. Dah jual adik dia tu, adik tu dia bawa pergi Mesir. Ayah dia menangis tak tahu adik dekat mana. Sampai dekat Mesir pula, masuk dalam rumah, berlaku pula fitnah dengan apa nama Zulaikha. Lari pula satu rumah, kena tangkap, kena balik pula. Masya Allah, tabarak Allah. Masuk penjara pula. Sekali lagi sejarah Mesir diulang bila orang dalam penjara keluar jadi pemerintah selain Nabi Yusuf adalah Mursi. Itu sejarah. Di bumi Mesir pula, Nabi masuk penjara, Nabi Yusuf keluar jadi pemerintah Mesir. Diulang sejarah tu balik Mursi masuk penjara Keluar penjara Jadi pemerintah Sebab tu saya sebut Cerita ni ada dalam Quran Tapi apa Nabi Yusuf buat Ketika mana dia jadi pemerintah Abang-abang dia Rombongan main Jumpa dekat dia Minta dekat dia Boleh tak tolong bagi bekalan Kami tak ada bekalan makanan lah Kita nak buat tukaran Nabi Yusuf kata dalam Quran Aku kenai itu abang aku Aku kenai tu abang aku Dia pun tak kenai aku Sebab masa dia pukul dia Dia budak-budak bila dia besar, dia jadi orang yang paling lawa dekat bumi Masyar. Aku kenai ke abang-abangku. Tapi apa dia buat? Dia bukan buat tahana dekat abang-abang. Dia gunakan kebijaksanaan. Sebab Nabi kan dia ada sifat empat yang. Siddiq, Amanah, tabligh, Fatanah. Fatanah bijaksana. Dia ada sifat bijaksana dia tadi tu. Dia sampaikan kepada abang-abang dia tadi dalam bentuk kebijaksanaan. Dia susah strategi. Strategi dia yang pertama Dia bagi balik barang-barang Supaya Ustaz Kazim sebut tadi Menambat hati dia Bila dia balik Dia berkata Abah Raja nak tengok Adik kami yang bungsu Bunyamin Ayah dia kata Aku tak percaya dengan Abah Jangan takut Ayah Raja ni baik Tengok dia bagi balik Bekalan makanan kita Maka bawa lah Bunyamin sampai Bila sampai pula Bunyamin Nabi Yusuf pasal Strategi satu lagi Dia bubuh cawan Dia tu Dekat dalam kaita Bunyamin. Sebab apa dia berada dalam kaita Bunyamin? Sebab dia kenai abang sulung dia macam mana? Dia kenai abang sulung dia macam mana? Kita yang duduk bergaduh tak ketahuan ni. Mak metoh kita pun kita tak kenai apa dia punya favourite dia. Abang kita, kita duduk bergaduh adik-beradik. Kita abang kita punya kesukaan pun kita tak tahu. Nabi Yusuf dia tahu abang dia macam mana. Sebab tu dia letak bekas cawan tu dalam kaita adik dia bungsu. Sebab apa? Abang dia yang sulung nama Yahuza tu dia akan kata apa? Siapa yang barang ada dalam kenderaan dia, Orang tu lah akan bertanggungjawab tentang apa yang akan berlaku. Dia kenal abang ya, dia. Bila buka-buka tengok bunyamin, Maka bunyamin kena berjawab. Bila kata dia kena berjawab, Raja kata, hang kena denda, tinggal sini, Masuk dalam penjara. Nabi Yusuf susun satu-satu strategi Dan akhirnya kata guru kami, Maulana Syekh di Masjid Kapitan Pulau Pinang. Maulana Syekh Abdullah Bukhari, Dia kata apa? Dia kata, Akhirnya, bila semua adik-beradik Nabi Yusuf main jumpa Nabi Yusuf dengan bawa ayah dia sekali, ayah dia mata pun dah baik daripada buta, didudukkan ayah dia dua di atas singgah sana, adik-beradik lain duduk, maka Nabi Yusuf kata ke ayah dia, Ayah, inilah yang aku mimpi dalam mimpi aku. Kata, kata guru kami, Maulana Syekh Abdullah Bukhari, semua kesembilan 9 10-10 adik-beradik Nabi Yusuf diangkat martabat mereka menjadi Nabi. Hanya dengan kebijaksanaan adik mereka Yang ke-10 Nabi Yusuf Yang ke-11 Abu Yamin Hanya kerana bijaksana adik tadi Susun strategi tadi itu Satu keluarga jadi bahagia hidup Memerintah Mesir Semua ni pergi universiti Semua ni pergi universiti dan bila budak-budak lari dok main kat sini Katalah budak-budak main bergaduh Kita kita main kat dia Adik janganlah gaduh ni Kita kena kongsi sama-sama Macam apa kita nasihat kat budak-budak So kongsi yang kita tak boleh berkongsi Kita nasihat budak-budak ni Kita main sama-sama ni Barang ada main seorang sikit Makan share-share Sebab -share lah. apa makan share-share Untuk budak-budak kita nasihat Kenapa kita tak nasihat kat diri kita Kita ni sama-sama keluarga Makan kongsi elok-elok Cuba kalau budak-budak tu Depan pandai dia tanya pulak kat kita Mak suruh kami kongsi budak-budak Mak gaduh mengamak-merta oh, Dia orang-orang kita nak jawab hmm. Semua ni pergi universiti Takkan kot kerana satu benda kecil Pasal lampu tak pasang pun nak bergaduh Takkan kot untuk budak level universiti Gaduh Logik lah tuan-tuan lah saya ni saya ambil tuan, tuan semua sebab saya mem mem memuliakan tuan-tuan kerana saya yakin tuan, tuan bukan lagi di taraf orang yang tak pergi universiti tuan, tuan semua orang universiti Masya Allah tabarakallah Sama ada tempatan ataupun luar negara Masya Allah tabarakallah Tapi saya nak sebut satu Bila sebut universiti Izinkan saya sebut satu perkara Walaupun kita pergi universiti Tapi kita tetap kurang daripada orang-orang lama Kenapa? Biasa dengar ada istilah ni. Saya tak tahu Singapura ada ke tak istilah ni. Eh, uh, jangan duduk atas lantai nanti bisul bengkak. Sini ada. Singapura apa dah melo. jangan menerap kaki naik atas nanti mokang mati. Ada sini. Uh, jangan germik pensel depan belakang, sat lagi mokang mati. Germik. Orang germik apa? Uh, ah, atah-atah siapa siapa? sharpen pensel depan belakang jangan sharpen pensel depan belakang nanti Mu'ang mati jangan tangkap damak tiga orang tak mati salah seorang salah seorang tiga-tiga memang nak mati oh tu isyarat lah tu no. oh ok ok ok ok ok oh panas panas panas perkataan-perkataan orang tua-tua tadi tu kalau saya tanya tuan-tuan yang duduk universiti logik tak? No? apa kaitan pungkuk dengan matah? Yang kita duduk tu tiba-tiba nak jadi bisu Apa kena mengenal pungkak dengan mati? Ke hamar dalam bantai tu Dia jolok pungkak kita Keluar bisu ni ke hamar ha. Apa kena mengenal Tak logik ah. Tak logik Betul Angkat kakinya atas apa kena mengenal Mak kita nak mati At Tapi Sampai hari ni siapa berani duduk atas bantai Dia. Lah. Siapa yang berani duduk menerak kaki ni atas? Sampai sekarang, siapa yang buat? Kalau buat pun dia rasa macam, wih, muak mati tu. Muak mati apa? So lepas muak nak mati lah. Ya. Ha, itulah yang saya nak kata tadi tu. Itulah hikmah orang tua-tua dulu. Dia bercakap, jerap masuk dalam hati kita. Walaupun dia cakap benda tak logik. Tapi benda tu kita ingat sampai sekarang, kita tak buat. Yang mana percakapan ini disebut sebagai apa? percakapan inilah adalah membentuk akhlak dan adab. Kenapa? Izinkan saya ambil dua minit lagi. Hmm. Orang muda tak mahu cakap lama-lama. Saya aku dah kenal satgi depa balas dendam balik tak maulah. Saya nak sebut kata akhlak adab tadi sebab tadi kata lelaki kan macam nak tajam dia saya, saya dah bagi tahu tadi. Yang lelaki Cari strategi. Ambil kisah Nabi Yusuf. Baca quran Kita akan dapat strategi. Jangan takut. Sebab dalam quran ada. Nabi Ibrahim. Yang dah cerita tadi. Nabi Ibrahim. Macam mana dia kata dekat ayah dia? Yang ayah dia yang tadi tu tak tak tak, tak, tak Islam. Tapi dia kata. Ya abati. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la'ara. Hai ayah yang ku sayangi. Ya abati. Abati ni. Orang Arab semua tak pakai lah abati ni. Abati ni. Para Nabi je yang sebut pada ayah mereka. Sebab ya abati ni, abati ni perkataan panggil ayah yang paling ultimate. Ya, wahai ayah anda kesayanganku. Nabi Ibrahim kata ke ayah dia yang kafir tu. Nabi Ibrahim kata, Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la aruh. Hai ayah yang ku sayangi. Kenapa sembah benda yang tak dengar dan tak tengok? Dia bagi ayah dia fikir mana tu. Dia cakap satu bahasa yang bagi timbul. Maksud apa maksyik duduk marah dia. Takkan dia tak buat baik langsung. Dia cakap satu benda bagi timbul supaya kita fikir, yang tu strategi yang Nabi ajak kita. Nabi Ibrahim. Wallahu ala, saya saya nak cerita penting. Bila kata akhlak dan adab yang Nabi tunjuk kat kita. Kenapa akhlak dan adab ni penting terutamanya untuk orang lelaki? Tentukan tengok cerita Nabi Musa. Nabi Musa masa melawan berlawan dengan ahli sihir. Biasanya saya cerita cerita ni satu satu satu satu. Tapi saya tahu Kalau saya tahu tu jadi panjang Ada, ada orang ni tak mau, Takut Jadi saya cerita dia Kak-kak-kak-kak dia Masa Nabi Musa nak lawan dengan Fir'aun Dengan ahli sihir itu Masa Nabi Musa lawan dengan Fir'aun Nabi Musa kata Ya Fir'aun Kena ingat tuan-tuan Maaf eh? Tadi kita semua cerita pasal mak metua Dan juga menantu Saya nak sebut apa tu Mak ibu tiri saya sebut, Ibu Tiri. Saya nak sebut, Nabi Musa, dia berteguk siapa, dia bagi tahu nasihat dengan bapa angkatnya. Tapi apa Allah kata kat dia? Hai Musa, pula bercakap dekat Fir'aun, Biqawlan layinan. Cakap dengan dia, elok-elok. Sebab itu saya selalu nasihatkan orang bila saya dengar daripada ulama' guru pondok saya pesan, kalau orang pesan kat kita, marah -marah dekat kita marah-marah dekat kita, gaduh-gaduh dekat kita, mak-metur kita, marah-marah kita. Salah satu kalam yang ulama ajak apa dia? Sesungguhnya telah datang seorang lelaki yang lebih mulia daripada yang dekat kita, contohnya kata Rasul. Sesungguhnya dah datang orang lagi mulia daripada hang kepada seorang yang lagi hina daripada aku. Iaitu Nabi Musa kepada Firaun. Nabi Musa dia seorang nabi, hang bukan seorang nabi. Firaun dia mengaku Tuhan, aku bukan mengaku Tuhan. Tapi Allah pesan dekat Nabi Musa suruh bercakap dengan Fir'aun Dengan perkataan yang baik Percayalah bercakap dengan perkataan kasar Siapa Just Just dia rehat Ayah ni ulamak ajak kita oh, Tapi tak tahulah nak cakap dengan mak mentua macam mana ma Mak mentua mak Allah sesungguhnya telah datang Seorang lelaki lebih mulia daripada mak Suka pada orang lebih hina daripada saya <laughs> Tuan-tuan buat sendiri lah ya. Tapi jangan jual nama saya tolong Cuma saya nak sebut kat apa Nabi Musa bercakap dengan ayah angkat dia dia kata, hai Fir'aun Cerita ni adalah ada surat Taha Hai Fir'aun, sembahlah Allah Tuhan kamu dan Tuhan aku Tuhan yang satu Bila dia kata macam tu Fir'aun marah dia Fir'aun kata, bukankah hang ni Musa Yang aku besarkan dalam rumah aku dengan tangan aku sendiri Hang satu anak yang tak mengenang jasa Fir'aun cakap dekat Nabi Musa Seorang Nabi diungkit oleh ayah angkat dia Tapi apa yang dia jawab dekat ayah angkat dia Kata Sheikh Mutawalli Sha'rawi Sheikh Mutawalli kata Nabi Musa kata Bukan ayah yang bawa saya mai bukan saya yang mai rumah ayah. Ayah yang bawa saya mai rumah ayah sendiri. Dia kata kat Firaun. Firaun kata kenapa? Sebab masa saya nak lahir Firaun bunuh semua budak-budak. Mak saya takut, mak saya layarkan saya sebab tu saya masuk rumah Firaun. Cuba kalau Firaun tak bunuh sebab apa? Rumah ni pun saya tak jejak kaki. Dia guna bijak sana dia bila dia bercakap. Cakap elok-elok. -el -el -el. Saya baca dalam satu kitab, bukanlah dengan meninggikan suara menunjukkan kemenangan. Sebaliknya, bila kita tinggi suara dan marah, itulah kekalahan kita yang pertama bila kita berhujur. Oh, lupa. Dalam kitab Imam Ash-Shafi'i. Imam Ash-Shafi'i, dia betul. Bukanlah marah tinggi suara dan ber, apa berteriak dan marah itu menunjukkan kata menang. Sebaliknya, marah dan meninggikan suara itu, itulah tanda pertama kamu dah kalah ini mesej yang sebut. Jadi Nabi Musa kata dekat Firaun macam tu, Firaun tak boleh berjawab. Firaun kata, "Hai ahli sihir lawan dengan Musa." Maka datang 72 ahli sihir lawan dengan Nabi Musa seorang-seorang. Semua ahli sihir bawa tali, Nabi Musa bawa tongkat dia satu. Kemudian dalam surah Al-A'raf Allah ceritakan cerita ni. Bila mana ahli sihir duduk di depan Nabi Musa, dia tanya dulu dekat Firaun, "Hai Firaun, kalau aku boleh kami semua boleh kalahkan Musa, apa yang hendak bagi dekat kami?" Sebab apa? Sebab mereka bertuhankan Fira'un Dia sembahkan Fira'un Fira'un kata siapa yang boleh kalahkan Musa Aku angkat dia jadi orang kanan untuk aku Kemudian Mereka pegang tali mereka Mereka pergi berdepan dengan Musa 72 orang keliling Mereka kata apa? Qalu Ya Musa Antulqiyawa imma annakuna nahnul mulqin Hai Musa hang Nak baling dulu ke? Kan kami nak baling dulu Nabi Musa kata Bal Hampalah baling dulu Maka peganglah ahli sihir tu, dia pegang tali dia, dia katalah, "Wa bi'izzati Firaun dengan kemegahan Tuhan Firaun, dengan kekuatan Tuhan Firaun, tukaklah tali jadi ular." Maka tukak semua tali jadi ular. Depa baling dekat keliling Nabi Musa. Nabi Musa, dia dah berhistel dan dengan Allah Taala. Jadi dia ketuk je tongkat dia, tongkat dia bertukar jadi ular. Bila tongkat dia jadi ular, dia makan semua ular tadi tu, sujud ahli sihir kerana Sambil kata apa? Amanna Rabbi Musa wa Harun. Ahli sujud dengan kata apa? Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Maka Fir'aun tengok perbuatan 72 ahli sihir. Dah sujud dekat Nabi Musa tadi itu. Dengan mengatakan kami sembah Allah Ta'ala. Fir'aun kata. Kamu semua beriman kepada Tuhan Musa sebelum aku bagi arahan. Aku pastikan akan tangkap kamu semua. Potong tangan kamu silang. Potong tangan kanan, potong kaki kiri. Atau potong tangan kiri, potong kaki kanan. Salib kamu, potong silang apa jawab Ali sihir yang tadi beriman dengan Musa dengan kiraum alai Firaun buatlah apa kamu nak buat sesungguhnya jiwa iman kami milik Allah taala dalam sekelip mata daripada orang kafir yang yang yang, yang sembah Firaun tiba-tiba bertukar jadi orang sembah Allah bukan semua Allah saja iman dia naik macam macam bilal bin rabb tinggi lebih daripada kita maka ulama tanya apa kunci dia yang tadi kunci dia adab dan akhlak bilal bila mana mereka bertanya kepada Nabi Musa sebelum lawan Hei Musa Hang nak baling dulu dulukah kami nak baling dulu Mereka beradab dengan Nabi Musa sebelum lawan Kerana adab dan akhlak itulah Allah buka kunci hati mereka Daripada jadi iman naik begitu tinggi Sebab kalau kata tengok mu'jizat saja masuk, masuk Islam Tak boleh Abu Jahal tengok Nabi belah bulan-bulan Depan dia belah bulan Dia tak masuk Maka ulama' kata, apa kunci dia? Sebab Quran dia tak cerita benda simple. Kalau benda simple, kamu tak payah tahu. Macam kita nak bubuh cita-cita. Kalau cita-cita simple, tak payah bubuh cita-cita. Kamu tak perlu benda tu. Kamu nak cita-cita, cita-cita benda yang tinggi. Quran yang nak cerita, cita penting. Tapi pasal apa? Quran sebut dalam banyak-banyak dia cerita. Alisir kata, Hai Musa, nak baling dulu ke? kami nak baling dulu? Maka beradab dengan Nabi Musa. Kerana adab dan akhlak itulah membuka hati. Kita hari ini. Yang lelaki Belajar jadi orang berada Belajar jadi orang berada Akhlak kena ada Sebab Nabi sebut akhlak. Aku dibangkitkan untuk sempurnakan akhlak Itu yang Nabi ajak Nabi tak boleh marahkan isteri dia Bergaduh buat konspirasi Nak jatuhkan dia 99 orang Nabi tak boleh buat keluarkan satu fatwa Nabi tak boleh bolehkan doa pada Allah Ta'ala Nabi boleh, tapi Nabi ajak kita jadi orang akhlak dan beradab Saya ulang sekali lagi Tuan-tuan dengan saya sama saja Dengan orang atas pentas ini pun sama saja Apa Kita tak lari daripada salah silap dan bergaduh rumah tangga Mak metua kita Tuan-tuan, saya saya cerita pengalaman saya Biasa selisih faham dengan mak metua Sebab jarang jumpa Biasa selisih selisih faham dengan mak metua dengan pak metua Saya tak tahu nak buat macam mana ni Saya, saya jadi takut dan kalau pun takut sebab salah, strategi pertama saya hantar dua jambak bunga. Saya beli hak banyak bunga ni, bunga ros sampai kat rumah. Bila saya tadi pun tanya istri saya, bunga sampai tak? Sampailah, sampai sampai bunga ni baru saya terus. Assalamualaikum. Allah terima kasihlah bunga. Ah, selamat aku. Kita tak lari tuan-tuan daripada buat salah. Confirm orang tengok kita mesti ada kurang. Cuma saya nak sebut kata, gunakan kebijaksanaan. Tuan-tuan mengaji -tuan tinggi-tinggi, tuan-tuan belanja tinggi-tinggi, tuan-tuan jadi businessman, tuan-tuan jadi management. Tuan-tuan anjurkan majlis besar-besar mesti takkan nak handle satu orang, tak boleh. Tuan-tuan bijak, insya-Allah tuan-tuan boleh. Tambahkan dia, hiaskan dia dengan akhlak dan adab, insya-Allah dia buka kunci mak mertua kita, sayang kita, isteri kita, sayang kita, semua orang sayang kita. Wallahu alam habis. Alhamdulillah. Ustaz guna, alhamdulillah. Sebenarnya kalau nak diikutkan kalau kita balik naik kapal dekat sungai ni, sampai besok pun kita akan duduk bersama sini insyaAllah. Tapi kerana ada keterbatasan-keterbatasan, Alhamdulillah secara ringkas saja daripada apa yang dapat disimpulkan, adab, akhlak dan hikmah adalah satu perkara yang selalu kita minta hari-hari. Sirapan -hari. ladhina an'amta'alayhim minan nabi'in wa sidikin dan salihin. Ustaz berikan contoh Nabi Musa, berikan contoh Imam Musyafi'i dan sebagainya. Tidak ada satu undang-undang, one rule fits all. Tidak. Tapi ada hikmah. Bagaimana nak dapatkan hikmah? Ustaz tadi nasihatkan, Lihatlah Al-Quranul Karim. Wa man yu'tal hikmata faqad utia khairan kafiran.